بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين يجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم پرونو دای نیک بختی او سعادت ځای د چې د منګ د ټولنې علما د مدارس او مسؤلین زمن د طلاب او استادان او مدرسین په دغه حساسه مرحله کې د ویډيري مهمه او حساس موضوع په اړه راتولیږي چې د تعلیم او تربیه موضوع ده اې تعالی مودې تربیه د موضوع د اهمیت او د غېد حساسوالي په اړه خبر وروسته درته وکوم ما خو د دې وخت حساسوالي په اړه دونه یا دونه درته کوم چې موږ تاسو اوس د خپل معاصر روان jihad په داسي وو مرحله کې قرار لرو چې jihad هم نور الحمدلله د کامیابی په درشل کېده دښمن لګیا د کړي باره وی د قرارګا تخلی کوي او د خپل د وتلو نیټ ای یو د بل نه مخکې کېږي څومره چې پوزی فشارونه او به زیاتې کږي په امغ اندازه دی خپل د ای بی بیرته تګ نیټه ن دی کوي معه دا ده چې د خاه به پوز او سکريلهلحاز ل دمن تر یوحده یا په پو پوره ډول شي خدا چې د حکومت په ځای دلته سپریګ دی دغه ور وړ خبره ده حکومت په ځای دلته داسي یو وزيړت پرېګ دی چې په هغه کې د دو کال اداري جوړې کړي حکومت بدلته اداري پری دی حکومت بدلته په خوانتونونو نه پریګ دی حکومت بدلته په زربونو مکاتب لیسې ابتدایي انسیونه نورې تعالمی ادارې شخصی او دولتی په هنتونونه دا به په ځای پرږدي دخمن به دل ته په لونو تلویزیونی کانالونه پر ځکه د افغانانو په نامه دي افغانانو جوړ کړيدي که هم تمویللی دوی کوو پیغام دی دوی ورکه کېخورې دی دمن به دل ته تر یوننی مسللو زیاتې را ډیوګانې راړی یشنونه دا به پریږدي دمن به دلته ملیونونو میلیونونو خیغ کتابونه پریگدی چ پ دو کلونونه ک دلته تعلیف کردی، ترجمه کردی، کردی، کی ترجمه کی لبل وارد کی او خلکو ک خوا کړی دی دخمن به دلته هغه ننساب پریږدی چې د ټول غرب د تعلیم و تربیه د وزارتونو د مشاورین و و لانده دی و دی دی او ترڅارنې او رهنمایي لاندې د افغانانو د ذهن د بدلاولو او د یو نوي نسل د روزلو په غربی افکار او نظریاتو باندې د روزلو د په اړه جوړ شوی دا حساب بدلته پریګ دی دغه حساب دغه کتابونه د په ملیونونو کتابونه دغه فرهنګي او تعلیمی وضعیت راډیوګان او تلویزیونونه په هنتونونه او مکاتبه او معاشه په لکوو شاگردان په لکوونو زره بلکې په لکوو معلمین دا به دلته پریږ دي اوس یوه پوخت نهغاله تااسونه کومه دا چې دغه خلک دوی ډیرر متاثره دي کل منګه دغ داې دو جوړ کړ دوی چولږ جوړ کړي چول دوی جوړ کړي دي دو چلو چې دوی چلووللی دي د دوی په فکر او چلې دی کړم په فکر او چلې دی دوی چې زی دا خلق او دا اداري او دا خپل پړډکی په د ځان سره وڑی کدا به موږ ته پریدي دلته دا به پریدي د سر به څکو د سر به کم موقف مو خپل سره اختیارو د مؤلمانو په هیڅ د علماء په هیڅ د مدرسینو په هیڅ د وایزان او خطيبانو او د ټولنې د استادانو د مفتيانو د منورینو په هيڅ کوم د ریزه موقيف په نسوري د خلکو سره څه وکاو په نصاب بچو وکاو په تعلیم او تربیه بچو وکاو په شاګرد بچو وکاو په معلم بچو وکاو په وزارت بچو وکاو په په هنتون بچو وکاو امداسي به پریدو چې دا څنګه روان دي په دې سلسله موږ به د عافیت گوشه کې کی کینو نو بیا خو د دښمن دی وته لويس فائدنه په دمن وتلی یا کې دمن وت توستر کې دمن پریښ او که د مخالفت لارهور سره نو بیا خو به ټول ملت سره مخالفیت ته ځکه چې په کلی ک مکتب شته په هر مکتب کې ب شته هر بچ مکتب نه د مکتب ننساب کور ته را وړئ په هر کور کې مفاهم شته چې دمن راړی د توضیح تزی کړی دي په هر کلیې مععلم شته په هر خار کې مکتب وو په هنتون شته په هر خر کې اداره او رادیو وو شته تلویزیون شته هر تلویزیون او هر رادیو کې ژورنالیست او خبريال او تبصرې نگار او لیکوال او ادیب او شاعر او ذهنیت جوړون کې شخصیت شته د دو دوسر مقابله دا څه شي باندې کې دله شي څه شي باندې ده دې خلکو سره ټوپک نشته د چا ټوپک په زور ته مقابله ور سره وکړي یا ټوپک ته وخلې خالی راایي لري سره ټوپک نه ده چته په اوسه شه مرمه ورته دی چې او ځو سره کنه ومه وشته او تر ټوپک درته خطا کې لاسونه پورته کینه هغه سره فکر ده هغه سره ذهن ده هغه سره عقیده ده هغه سره نظریات دي هغه سره اخلاق دي هغه سره فکری قناعتونه دي دا په کلو نو کلو نه په دکه زایشه دغه روح او روان ګرځېدل دي نور دا پاسانه د نراوزی چې په دتصمره تکلیفونه په تصمره او د زمانه په دکه د افکار او نظریات پر د یو اې خېدی او بیا د دې نظریاتو په نتیجه کې د ټاپ مقابل کې د تا د دن په مقابل کې د تا د دي مسجد او محراب په مقابل کې د تا د کتاب او د مدرسه په مقابل کې درولای دا به د ذهن رواني ستل پکاري دا په ټوپک نه راځته لکه دا په وحلو د نه راځته لکه دا به امدوغم رخوارې ته ضرورت لري لکه څومره رخوارې چې غربيان پکړي تاسو څه فکر کوئ چې د غربيان لیونی دي چې ل کاناډا نه ل فرانسې نه ل امریکانا ل برتانیې نه ل ناروې نه ل سوېډن نه ل نه د اروپای له ګوټ ګوټ نري بډای ګاني سپینګيري مشاوريني وزیراني لکوالانې فرهنانګیانې دا دلته را ووندي او ا چا د ځان سره بقص ک شره خوزهولی را وړي چا کتاب را وړی چا سی را وړی چا دوه را وړی چا تللوون را وړی چا اننت را وړ چا کمپیور را وړی چا دیوان را وړی چا شیر را وړی چا یو تصویر را وړی چا د خصلی نه دي او نه هلته وخت وې تنګې کي چا ته و نه ت ددلته دلته ساعتتی ئ داره غلی د د د پاره دي چې د مللات زیهنیت تبدیل کي. او د دې ملت زهنيته تبديل کړای دا یلګیار یا په پاکستان کې به لکه تبديل کړای او په نورې دنیا کې ډېر تبديل کړای دا په دغه سي او مرحله کې مونږ غواړ تاسې د معلمینو د استادانو د مدارسه دی مدرسي نو د مشران په حساب باندې په دې خبره باندې د غوړ کول د را رټولشي وي چې تعلیم او تربیه څه شایده د خمن په دی مجال کې څه کړی دی تاثیرات څه شایدي موږ په دی مجال کې څه کړی دی په آینده کې موږ مسؤلیت څه شایده څه کولای شو باید وکو؟ کوم وسائل لرو کومه تګلارې خپل وکړو او دغه فکری او فرهنګي جنګ مقابله څنګه وکړو چې په هغه کې ټوله دنیا موږ ته یو شوې ده همه وزارات، همه اقتصاد، همه پوز، همه مطبوعات، همه راڈیو اخبار، همه مفکرین، همه دول دول اتلافونه در طول را تا بکی یو شوی ده. ده ده مقابلات سنگوکو، ده ده غور ور موزوده، او اللہ ده منو تاست توفیق را که د مسفول خلق، په داغه مسایل باندې سره راټول شي او اور ور باندې وکی کومي خبره ته چې د سړي سودا شي بې غېبه نه بیا کار کوي کار او چې کمی ته د سړي سودا نه وی ل سره هغه ورته کار نه کوي دغه لپاره هیڅ نزان زورې نه تکلیف کاږي نو یو برنامه جوړوي ورته بس به زه مخفل نه امامات مشتدا خل تنخاره کو را ب سرو کسان شاگردان را ې درته را نوای زی ور تهوا ب په د خلاص شو په کلی کې سل 250 ان د چلور تا ته تا تاته تا کنی او ته در سرای په دی خپله غړه خلاصه بولی خدا دا په سلګونو نور چې بل چا پهغې کې در دنی وللی دي په مکتب کې په لیسه کې پوانتون کې په راړیو کې په رامه کې کررکټ کې په لبه کې فټبال معدان کې د ویبال په میدان کې په سینما کې په تاتر کې سازمانونو کې په دی ک چې دا نور خلکو پغ ک دنیي دا د چا بچیاندي د دو مسولیت د چا په اړه ده دا, دا چې کافر کېږي دا چې غمرهې دا چې کموننس کږ دا چې دیموکرات کېږ دا چې لیبرال کېږي دا چې د یهودو پ کې دا چې مرت کېږي د پتنهله چا نه کېږي په دی نه خلاصېږو چې وای زهخ ناستې منو که د چا دی په کاروي را شي معه د زده کې او بیا د عمل پی وکي دا د انبيانو طریقه نو عليهم صلوات و سلام انبيانو عليهم صلوات و سلام د ټولنې د پوهاوی د لپاره دا شی برنامه دا سی پروګرامونه دا سی سفرونه دا سی هڅې دا تدبیرونه نیول چې د ټوله ټولنې احتواک ځوانان یې سپنګریي فوزی خلک یې سیاسي خلک یې مشران دا ټول پښتور <تسجوك> غوري د انبياو عليه صلوات و سلام مقابله سره غلله ده په مناقشه کې چې سره جنجالونه پیښ شي نو اکثر وقاله الملأ وقاله الملأ په قران کې کړي څومره ملائکه شي دا ملأ څوک دي دا د ټولنې مدبرين د ټولنې مشران د ټولنې پوهان دي د دي سر خلق دي له دوسر د انبياو تعامل پات شويده من غوډه خلک پریشي دي ځانندیا فیت په بو شک نیولایده بسمن یا د م کونج د دخواان کار کونج د نظام حکومت ریاست د اولتداری ملداری مسئولیتونه سیاست هر بل چاته و کوي دا د انلیو نصاب نه د بیا او مناج دا نو ان بیا عليه مصرات وسلام د ټولې د رحنمایایی دپره راغلی وه اوهغوی د کووشنش د پاره نور اغلی انبیاء علیهم السلام زمان تنظیم ول انبیاء علیهم السلام خز تنظیم ول انبیاء علیهم السلام فوزین تنظیم ول انبیاء علیهم السلام اقتصاد تنظیم او انبیاء علیهم السلام نظام او حکومت تدبیر دا کاو او د دې ټول مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم چهم رسول الله صلی الله علیه سلام دي الله پیغمبر د ز میکو دی اسمان تر منځ واسطه هم د مدینه دی مسجد امام هم احمد دولت زعیم او مشروا رئیس و هم دی پوزونو سر لخکرو هم دی ټوله نه مسلحه او اجتماعي راهنماو هم پټولنه کې یو فرد و داسې فرد چې کړه بلد سړی وراغه نه بیا په ختنه کول چې پتاش رسول الله کوم یو ده ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ظاهری ملبس کې داسې یو چې تمایز نه نو ودي نور اصحابانو نه شو خلکو شو او ضغتاجه په سر ده یا د غغاټه پهړی چې په سر د یا دغفل رن کالی چې تن دی نو دا بهې پی غمبرې نه په ټولونه کې به ی او عادی فر هده منګ او تاته هم ټول اندداغ مسولیتونه را پهغاړهدي ځکه چې په هې شریفې دي له صله الله صل فرمای ال اولاما او و ول اوما د ان بیاسان دي د ان بیا رسسان یوااضې پهدي کدي چې معمت وک کې بس نورشي کې واست م دا جنگونو چا کول دا فوزونو چاته راول دا امپراتوري چا چانداولې دا نظامونو چا جوړول دا ملت د شرک نه وکفر نه د گمراهی نه اسلام ته دا چار راويسته دا جنگونو چا رهبری کول دا غاخونه د چا پکې شهیدانې دل ماتې دل د شپې چارانه تیرولې دا په سلګونو کیلومتر پیاده مزلونه دا چا پکې کول دا د شرقه او د غرب د جاهلیت سره هر ارخیزه مقابله دا به چا کول په د ټولو کې ته وارس نه یوااضې قیاممت کې واې په د است خولاله خلاصشي لاسه چې د وارسې د پامبر د مدنې د مجد ایامو ضم دا کوو د نور واست بیا د چا شو دا د سکولرو خلکو شو دا د سکور و بینو غرپلو ګمه او کمونستو شپستو نفس ننفسه د هوا بندگانو تهور پرېښ ده په کې غ واسان ګی او یواې پهمهرات کې ته ځان وارس ګنی دا خو د پامبر د وسط ته د پایامبر واست هم مګیر شامل وه دژوند ټول اړخونه وور کې را ګیر وه من چ کله دغه واست په نیمګړی معه پژندله وه نیواازې مهابوخواقالهکه کړی وه نور هم ټول نه پریخې او بل چاته نو ټوله خلکو خلکوه نه یغواړه په بلله بوتله خو چ کله بیرته خپل مسولیت احساس کو او د ملا په حث با نه د ټولونه نه د تنظیم او د رهبرې د پااره راپور ته شو او دا مویل چې داس ما حق ده زکه چې د ما رسول الله صلی الله علیه وسلم داسه و داس حق ده دا. زکه چې از ما ابوبکر صدیق رضی هم دی مزیت امام و اهم خلیفۃ الرسول الله هم دی فوزونو سرلخکر و هم دی د امت اجتماعی مصلیح و زعیم و ټول چاري په دپوري اوروندې زان دې په پیروي مدا ټول باید د ما وي زکه چې د ما نساب هم ده شروع مبدا هم دغه ده دا زکز ما حق ده چه امر ردولان هو هم دی مدینه دی مسجد امام و امیر المؤمنین هم, هم دی پوزون سر لخکر هم دی اسلامی طولانی سیاسی و اجتماعی زعیم و مشر و دا زکز ما حق دی چه علی ردولان هو هم داسه و دا, دا زکز ما حق ده چه خلفای راشدین هم داسه و او د اسلام خلفا لویان عظیم خلق اغج په اسلام کې یا ګل شوي د خلک همدسې وو نن چې منږ او تااسې بیر ته دغې لاېته او د دو داوا و د خپل حق چېوم خپله هیر کړی او خلکو را نه یر کړړی وو نن بیرته تهته وجهی شوو چې د ټولې رانمایی همې مونږ ته لکه څنګه چ د منځ د جمعې کول او خلکو ته د منزهه کول داس منږه ه مسولیت دی نو بیا ټله دنیا ولاړځې د تو را را پور ته او یو نړیوال جنگ یې موږ تاس په خلاف باندې شروع کړ چې مولا ته نو بیرته ولی راووتل لغاره توخه ما بندي کړی په کفس کې توخه می پنجره کې بند کړی وي تدہ نظام نظام څنګه یا دی تدہ حکومت حکومت څنګه وای تدہ رپوزنو مشریط څنګه کوي تا وی د خلک بیا ولی راوي کړو مصالح وکړه تدہ زمزمي او تکبيرونو بیرغونو دادی ولی بیا وره دا ما دی او بندې ک کړی په الماري کې زیین الماری وه د الماري د پاه بر وست کده د الماري لپاره به چا پیدا د الماري د پااره به تدری ده بیرته به پهالماري کې خودل کېده په الماري کې به زارړ ده الماري نه بیر لیکل کېده بیا په الماري کې سمبالې ده تاو دا محکې تهې را د اض مخکې ول کېښ ده دلته هم انګریزی قانون را وست د د همما وز را وړی وه نو زه به سزا در کوو اما چې په ملاف ټوله دنیا راپورته شو ملا له ډره لګناکړ د دوی په غمان ځکه دوی چې په د تیرو دو دو نیم سو کلونه کې په اسلامی لړی ک سومره سر میګزاری کړی او د ټولنې ټول امور او چارې په هو میارونو یاروو برابر باهبر کړی چې دوی ورته وځه کړی ملا راپورتته شو د ټول د داډی وړ کړ و چې نهیر به هر د رسله په طرقاباندي دصو به تریخبانې به هرته به د خورآن پرنا کي د حیث پرنا کې بهوي وز دی یہودو او دی نصارا او دی بت پرستو او دی ملحدانو پ فلسفو باندې بدانی د بد فقهاو استنباطات باندې او د اسلام د علماو په ارشادات او لارښوونو باندې کی نو بیا ایو لږه جګړه او دا غلوه جګړه جریان لري فوز د کې دوی مات شوی دي خو په فکر د کې په تعلیم او تربیه کې په کې د ټولنې د افراد په احتواء کې د دې کې لا دوی تر څو او موږ تاسې هیڅ نه دی کړی نترسپوري په انتون لرو نترسپوري یو مکتب لرو نترسپوري یو اکیډيمي لرو یو د معلم ور وزن اکیډيمي لاند لرو نترسپوري د تعلیم او تربیه د معاصر او تقاضاو په اړه یو کتاب لرو موږ په خپل مدارسو کې هغه کتابونه تدریسو 6 د نننه اتسوا زر یو نیم زر 1200 1500 شپک سوه کلمه کې تالیف شوی دین مغه دین د دین بیا نه وینشي دین چې نوې شو خراب شو نه دغه کتابت او د تقدیم او د شرح او د وړاندې کول او د مثالونو طریقې د هر زماني بیل بیل وی ترسو شا د خلکو ذهن ته ورنږدې شي زکه د هر زماني بل الفاظ وي بیر ادبیات وي بیل استراحات دی خلق او ذهن او فکر بیل ساوویوی د ژوند بیل بیل تقاضاوی ضرورتونه اید استعدادونه بیل وی په یو زمانہ کې بجو ډیر لوړه معیارې باندې و که با. خلق په خپل وخت په هغه جبه خپې ده اوس بعد هغه جبه یا یا ترجمه کیه آسانه کی بیا مثالونه د دې زمانه د مثالونه سره تطبیق کیږي نو ورستې به طالب توراند کینو کوم مستقیم د اوس زمانه پژواده وز زمانه دی خلق او دی روحیات او دی وز زمانه دی خلق او دی تقاضا او دی افکار دی نظر مطابق ورته د عقلی علوم لاولی کله شي یا لغوی علوم رتوی کله شي د بصونه سنځي مثال تاس ټول مدرسین یسته ک تشخ د استوک بنوي شاخه به نحو الواضح کتاب نه د شپږ ځل د کی ورکه مکه شو د نحو کتاب د اولډ وند دریم سره ورن اسانه کړی مغه نحوه ده مغه قواعد دي مغه زوابد دي مغه حروف دي مغه عوامل دي مغه عمل دور کی یواز مثالونه دی وزماني دی جب اون کی بدل کړي ده استلहात او کلمات او الفاظ داور کی بدل کړي دي نو اهم بک نحوی اخلاق ی دی زکهغه جمله دسی چې مثلا یو قاعده خو ده لیدا په دایو قاعده قسم تمرینونه ور باندې لیکي بیا په دې هر تمرین کې د بیل او بیل او اصاليب او طریقو څخه استفاده شوه ده د بیل او کلماتونو په استفاده شوه ده قرآنی آیاتونه نبوي احادیث د اخلاق او جملې نور داسې موضوعات په ژوند پورې تازه تازه اړه لري دای په کې د مثالونو په شکل کې روان دي تازه کړی ده نحوی تازه کړی ده قواعدي او عاملي اماغدي معاصر کړی ده هم د الک په کې جذب شې همې پکې نحوه زده شي همې پکې افاقي معلومات ورسره زیات شي خو کې اسلوب او طریقې هم غسیب خاني برېک دو دابل ورځي او د طالبان ما څنګه راغله یو په څکار بسر راغله ما ته چا وې وای مورخنت نحوه وای چې وای کافی وای مول په نحوه کې دا سې جمله او فاعل او مفعول به ورکیوي خو ضرب او زید عمر پکې ني ضرب هم پکې ني سره مل ورانده او امر زید دوڑ سرما جنگ کړه د دوڑ بنای دی راته فعل او فاعل او مفعول به په کیوی ورځه او امر زید د پکې نه چرتب سی هو, هو تر اخره پورې یو جمله جوړ نه کړ د دې معنا دا نه و چې د فعل نه پیژند فاعل نه پیژند مفعول به نه پیژند د ټول پیژند د سړی الفاظ او کلمات نور نه و چاغه کتاب از د کړو په غو م باندې زو لگاوه باقی منده ور سره خلاص شوه چکه لاس شونه بیا دیم حیران ولاړو دیم باز یو مثال درته وای اورونه په تعلیم تربیه باندې بیا لسره غوړ کول دا دغه تاسې دی او د دوی ټولنه بیا سمبالول او د دوخم لمنګول د دې راوستل په اسلامي عقایدو روانول په اسلامی اخلاق د دوی خاصتا کول او د دوی په ذهنونو کې چکم فساد دی عقیده په لحاظ د تصوراتو په لحاظ د نظریاتو په لحاظ راغله د دی ويستل د دوی له ذهنونو نه با په پوها باندې په صبر باندې په دعوت په حکمت باندې په تالیف په کتاب په موعظه په شعر په مضمون باندې په تدریس باندې او د دوی اصلاح دا چې معلم او د مدرس او د خطیب او د امام وظیفه نه ای نته وای چې دا پولیس وظیفه ای دا بد نجار وظیفه ای دا بد رسولا بسواد أمي قومك رسول منهم يتلو عليهم آياته شدوية الولي في القرآن آياتنا يعني لا آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم عوضي باقيوه تدوي نفسنا تدوي عقلنا تدوي ذهنيتنا فكرنا للشرك او الكفر او دي منحرف التصورات والنظريات باكوي ويعلمهم الكتاب او ورز دكوي ديت دي قران نحكي واز تلاوه دلتي ورز دكول دي بني بو حواليدي والحكم الفاظ پرانا کی او د نبوی الفاظ پرانا کی بیان کړي هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. دي قرآن سره چې حکمت ذکر شي نو قرآن خپل دی قرآن نصوس او حکمت دی هغه شرح او تفسیر او سنت چې رسول الله صلی رسول الله علیه وسلم قرآن پیغام دی هغه پرانا کی بیان کړي نو دی رسول وظیفه څه شایښه خلقته دی الله دیاتون الوستل دی الله پیغام ور او روان د به هر چاته به ور ووي فر فرتهبي و را وړي او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داسې نو چې په مکم و کمه کې یا په مین وورهې ی ځایې ناست معلووم ځای او چڅو ورته را تللونو بیا بد را وړل کېده به وست کېده او د به ته و لار نهلارې ب نی وللی خلکو ته د هچ په موسم کې د میلو په موسم کې چې په وب شو چې خلک له دې لارې نه لورې ډېر راځي فلانه قبیله راخوځېدل را روان دي خبره راغله لاره مغلاره کې ورته ولاړو یو ورته ای الناس امنوا بی فانی رسول الله په ما ایمان نړۍ زدي الله رسول یې بیا په خپل د اسلام پیغام ورته و او دې الله یې ته نه ورته و چ خبر بشه بل قبیله الفلانه خونه عراق مخونه روانه دی یمن لخونه روانه دی الطائف لخونه روانه دی مدینه خبلزان بخلقته پیش بنت قاورن كاو اش معومه نه زبطا سره دلته وسيغم عليهم اياته ويزكيهم بخلق التزكيه كاول ويعلمهم الكتاب أو او ديتاي قران والخوده والحكمه او ديني ورته شرح كاو خول حديث ورته بيان ول وان كانوا من قبل في ضلال مبين كسهامش دغ خلق مخي نپه کې په کاره مرهیې رسول الله الله الله سرم دغه نپ کو نه د دغه کاونه چله پهدلالبانندې یاد کړي دی د انسانیت استازان جوړ کړو د اغو ب سووا د خلکو نه د اغ ب تعلیمه خلکوه د اغ ب مکتب ب پههنتونونه خلکو نه د اغ ب پاچاهی خلکو نه د اغ ب مدنیته خلکو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د انسانیت او استاذان جوړ کړل چې د قیامت تر رضه د دوی نمونه ا تعلیم او تربیه او دعوت او ارشاد او نظام حکومت اخلاق سړیتوب هدي کې به دوی نمونه ا دی د قیامت تر رضه پوري د هدایت ستوري ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړل دا چې کی وکړل چې روح د دوی په حالاتو ځن خبر د دې تقاضا مطابق ورته شوی ویلی د تعلیم او تربیه دی اهمیت په اړه باندې خبره mabshuro ke تاس خدمت دي خپرون کریم صهیتونه د سوره فلق ووستل قران کریم چې نازل شوی یا یاد الله وحیته د دې امت رسول ته نازل شوی تر ټولو اولنی پیغام چې راوړ غي د تعلیم او تربیه پیغام راوړ غي کتاب او د قلم پیغام راوړ تر حالت سمخ الله فرمائي اقرأ بسم ربك اللذي خلق ولولا پنام دي رب دي چه اول تكي دي لوح محفوظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل شوي اول هغ کلمة چه اسمان او دزمك رابطور باني قائمة شوي ده د رب او د رب د بندگان غرابته ور باندې قائم شه ودا اغه قرعه مستل دي دا په دې دلالت کوي چې اسلام دین د تعلیم اول حرف اول تكي إقرأ إقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي يعلم بالقلم هذا هو رويخ وده الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم أو إنسان يقوم برحوه إذا كان الإنسان فإن هذا هو قراءات دي قلم د علم، د تععلمم خبرې تر ټولو اوله نازل شوي ده دا په د دلالت کوي چې اولی نای کار په د امت کې د مسلح انسان هغه باید د خلکو پو هو ووي خلکو پو کول دی چې څوک غواړی په د اومتد کې اصلاح را ولی تر سووی چې قررات کتابابت نه کی تر سووی چې خلک په دی باندې فزان پسې نه روان کړي په توره فزان پسې نه شي روان وايي په دارولو په ویراولو په فزان پسې نه شي روان اپختانم وایي کنه وای په زور کلی کنه جوړي کلی نه کی نو تعلیم او تربیه ډیر مهم دی د قران آیتونه هم دې باندې نازل شوی دی رسول وظیفه هم تلاوت تعلیم او تزکیه ده د تعلیم او د تربیه په مبارکه دلته تاسو ګوري دوټی کیدی یو د تعلیم او یو د تربیه دد و بیل شریان دی او بیل مجالات أو بیل وسایل او بیل تقلار او بیل اهداف لري تعلیم د د معلوماته نه عبارت ده یو معلومات ورخدل تعلیم معلومات عبارت ده معلومات ورخدل یو چاته معلومات پرخدل د چغه خساره يو صدق بيو دير بد صدق بيو ملحد بيو كافر بيو زندق بيو يهوداي بيو زبردست عالم بيو كردير علم بيو با دي حادثو كمان گوتا سي دي حادثو بداوسانيو كتابونو كي يو كتاب لروبا ناما دي المعجم المفاهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي حادثو دي الفاظو قاموس يا دكشنری يا معجم په احادیث کې څومره چو را الفاظ راغلی دي د هر لفظ به لا بل د خپل باب سره یې خیر چې چو څومره احادیث ثابت دي رسول الله صلی الله علیه و سلم راغلي دي خصوصا په دي شها سته او مسانید کې مسند د امام احمد بسره د هر یو بیل معلوم کړی چې دغه لفظ چې د یاد ده دغه لفظ ولا حدیث په کتاب کې ده په نمبر باندې ده په باب کې ده په فصل کې چ مزی یو لفظ د دې واحد حدیثو فورا امره بابا روانه وه اته وګورئ چې دا در تلیکې لې شدال لفظ دغه مرزله تکرار شوه دا په فلاني فصل کې بیا تکرار شوه دا دې حدیث شته په فلاني کتاب کې په فلاني نمبر ده دا ټول چې څومره درس الله صلی الله علیه وسلم احاديث دي دا ټول په حرفونو باندې مرتب کړي دي یعنی ک په یو حدیث کې شل لفظ راغلي دي مثلا درته وای دا شل لفظ شل مرتب کړي هل لفظ بيلا بيلا, بيلا معجمي ترتيب بان دي لغاوالي خدا سري كافر دا الله مني نال مني ني دين مني ونسنك نوميي مستشريق ونسنك فو الجلدكي كتاب لكالي دا سوف نشد يا حديث وكتاب خاني داتي نخاليني دي و الجلدكي دا كتاب داي دا او هرچير تباهر علوية مكتبكي اي خيبي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف كافر دا خو عالم دا د خپللو خلکو د پااره اسه کړړی د دا کاری د خپللو شاگردانو تکی چېغربیانڅوک غواړ اسلام مطالیاې او بیا د اسلام د په خلاف د دی استفاده و کوي نو د خاطره چې ډیر په تلیف نه شي د کارو د اسانه کړی تو ووا چې د هر حث للفظ یا د هر حث اللفاز چې په بله پر مناسبه زاین کې دي نو دای به په معنا پیږي کبه نه پیږي په عربي به د پیږي کبه نه پیږي د مفاهیم به ورته معلوم کې به نه معلوم دغه په حدیث کې څونه مطالعه کړي چې د یو حرف لا نه د ته خطا شاوه. نو متعلیم د معلومات نه عبارت د دې مجال بیل ده تعلیم پخ شي پورې اړه لري په عقل پورې د تعلیم زايت شرط ده تعلیم په عقل کې ور اچولای کی او تربیه په روح کې ور اچولای کی تربیه معلوماتو ته نه تعلیم معلومات دی دی اوچا په عقل کې اچولای کیږي تربیه صفات دی خویونه دی چې دی اوچا په روح او په وجدان کې ور اچولای کیږي دا دوا بیل شیاندي یو سړی به مثال درته وای خپله عقل وی ډاکټورابه یخصټوی په به لکه مخکې موږ د وینسنک مثال درته او کافر به یا بزندقی به بد سړی وای ظالم وای بدبخت وای اوس په دې پانتونو کې د شریعت استادان ګورې ګیره به چټپټ خريلې چپکا کول به انګریزي اورولای پیسې به لیکي پیر له پو پوند نوم لاندې زورندې اټ سپلې ترني بااخلاصی د ریشبه اگستې سيګريټ به فلاسکي تختی ته ولاړې د اصول فقې درس باور کړي د پانتونو نه کیدې عرب نړي کېدې اسلامي نړي پانتونو کېدې عادي خبره او استاد یې واجب دې سړي کې علم شته کنه شته کی بالکل شته با کی ځکه د ډاکټر شهادت نه ولري درس ورکول شي خړوله تنخواه لري خو پدې کې اسلامي تربیه شته اسلامي صفات ور کېشته نه یو سړی به په ټکي بنپی خود هم رب متداینه متوازی نیک خویا خدمت گزار خیر اندیشه او دنيګ ګمان او سپین زړی سړی به وي چې ختمه وي خو بیچاره به وسواد وي پن نیمه شپه په خپل یو کارت ته چوي لګې زیبه نه بدرته نه وایې چې مولا سابې لیدي خو په خدمتګاری عبادت وکي درو بنوي حرام بنه خوري کوم شي څه پیدا کینبه طالب بملا ته ور کوي نیمه خپل بچان خو بیچاره به وسواد وي دا سړی تعلیم لري نه لري لري اوه دی او چاسره وسیه دلید دی او چادي اخلاقونه متاثر شوي دي د د روح او روان د د فکر او نظر دا دی او چانه متاثر شوي دا دي دغه خيګني دغه خوي نه دغه خصيفات دغه برکات دته رام منتقل شوي دي نو تعليم او تربيت و بل شي دي تعليم معلومات او توعي دي نقل توعي او د دي ځای چیرته ده عقل تعليم په عقل کې قرار نيسي او تربيه پروح کې قرار نشي مونږ او تاسو په دې مکاتب او مدارس او په دې کېواز تعلیم شته تربيه ورکی نشته زکه هغه رواني او وجداني کیفیت اغه نبرابريږي پکې څومره شدي مکتبی کې اغه مر فاسديږي څومره شدي لوړ سنفون تزي اغه مر مفسدکي اغه مر بدخلاقهکي اغه مر لوچکي زکه البته تعلیم او تربيه نشته خو به د تعلیم او تربیه وزارت ته د تعلیم او تربیه وزارت نه د تربیه ټکی لری کړی د پوهنې وزارت ورته د پوهنې وزارت یا د معرفت وزارت زکه د تربیه سره دوی کار نه شته ول نه سره زکه کار نه شته چې په افغانستان کې اوس دوی عملی کړی دا یا راستل ده دیموکراتي او په دیموکراتي کې تر ټولو اول او مهم حق شته اغه شخصی ازادي ده شخصی ازادي دي ته چې انسان د خپل ذات په اړه مکمل آزاد چې په خپل ځان باندې هر څه کوي کول شي کلوچ غرزي کپټ غرزي کلندغر غرزي ک کافر کیږي ک يهودي کیږي ک مسلمان کیږي ک حشتږي ک سينما ته زنا کوي ک کوي خو چې ظلم پکې نه جبر اکراه پکې نه ټول شائن او ترواز یا روحی تربیه دا د بموکراسسي د شخصي زاده سره ت لري نوزه کوې په قی او عامې ډول د نوه د تربیه یا د روځې تک دا لري کړی په دموکراسی انسان د خپل ذات پاړه د خپل فکر د خپللو اخلاکو په اړه د خپل نظری پاړه د دي خپل دن پاړه مکمل آزاد پهې کې څوک پهشي نهشي موقف کوی انسان د خپل زیات پاړه د خپل اخلاق پاړه د خپل جسم په آزاد شخصی آاد او تربی د دی سرهمانت نو ځکه خو تعلیم ورکي حکومتونه تربیه نهوررکي وي تربیر چې خپل کار دی چې خپله په روزي یا د یو خپل خوښه ده چې چنګه زړری کوي چوک د په چابان اکرا او جبر نکې څوک دی څوک په ځباني مکلف کوي نه په دې مجال کې د فکر او د عقیدې په مجال کې وایي څوک په ځباني تسلط باید ونه لري نو دا د تعلیم او د تربیه په باره کې خبره شو د موږ او تاسو په دینی تعلیم کې هم دې اړ جانب ته ډېر کار وکړو ځکه موږ هم تعلیم باندې اخته یو تربیه هم پام کم ده یا تعلیم کې موږ خ ډېر کتابونه لرو د اول درجې نه نیولې تر د نړۍ حدیث تر تخصص پورې دې چې موږ د تعلیم خړه یعنی د معلوماتو او کتابونو ډېر لرو کنه خو د تربيې لپاره تاسو ما ته کتاب نوم واخله چې پرخه اخلاق وي پرخه د روحي او رواني کیفیت د جوړولو او دروستولو لپاره معلومات یا طور طریقه یا اسلوب او منهج دا پکې یا د یاد اولیاء او د صالحینو او د انبیا او د دوه کسې پکې او هغه په رسمی ډول په نصاب شامل وي پوږ امتحان اخستل کېږي د طالبنه د سيو کتاب موږ تاسې لرودي تربیه په مبارکه اوس یې او نصاب د ور ډول یې پټنامه تعلیم او متعلم په ځواني اوس به یې ور ځوله یعنی په کار خداوه شت څنګه په فنونو او علومو کې کتابونه لرو په هر درجه کې یو ورو کې کتاب شې د اخلاق د تربیه سره هر کال وایي سره ده هم عام نه ده یعنی وی الزامی شی نه ده امتحان به کخص تلیکی کیږي نه یو ډول د عمومی نه ده چې دیغه د تاثیرات د منګه په نسل کې دي منګه په طلاب کې په دې کې رخکارشي یغې ته اړتزام ولري او یا په بل عبارت څومره عالم کیږي په موږ نه اندازه په دې کې صالحیتهم رشد او نمو وکړي څومره عالمیت په دې کې پیدا کیږي هغه نه په دې کې صالحیتهم پیداشي د جانب پمکه هم کمزور ایده د بل نقطې تر ازورونو چې تعلیم دی امت جوړاوني او دی امت ورانهونی ذریعہ اده امتونه جوړيږي هم په تعلیم باندې ملتونه جوړيږي هم په تعلیم باندې او ورانيږي هم په تعلیم باندې مثالونه درته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مبعوث شو پداسې وي وسیمه کې مبعوث شو چې حالت نن نظام تیر شوی و نه حکومتونه تیرشویو ندی تعلیم و تربیه وزارتونه و منتج است کنه ندی تعلیم و تربیه وزارتونه نکم په هنتون و نکم تمدن و نکم پادشاهی و بلک رگزا رسمه و صحرا و کوچانی قبایلی ژوند و او روابت د انسانانو یو له بل سره د دار و ویری او تره و ولا مول و نیول و ده سیم ژوند لکه جابر رده نه ش حبشيت لاړ رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر شو او التدي حبشي پادشا له ده رغلي استي ده ورته وي كن اهل كان ياكل القوي من الضعيف من جاهلان خلقو دي بوتان عبادت بام کو او دا دا بام کول ادي جاهليه يمو كامل خاور کې په دغه سي حالات کې په دغه بلا بېلو متناحر او متقابل او متحارب قبایلو کې چې په دې خاطر به هم سل کاله او سلويخ کاله او شپته کاله او پنځوس کاله جنگونه کېدل چې دته اس د مال اسنه ول مخ کې شوې د پمنډه کې یا دته اوخي ول د مال اوخي نه مخ کې یا تا چې غېشه ورکو دي مادي اوخي په خفي باندې ولاږي د زخمي شو أو... تاولا دا زخمي كردو، فده با بانهم بلزبونو كالون جنگون الشغي ده فدغا سيواتولانا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دغا إلهي فرمولايا دغا إلهي منهج دغا إلهي فرمودا ده تتبقر يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دا چې وکړو نه بياله دغه بیسوادو، بي بے تعلیمو، بے نظامو، بے حکومتو، بے تاریخو خلکونه خو والیان، خو حاکمان، خو رئیسان، خو قاضیان، خو دیپاو سرلخکران، خو د ملت مشران داسې خلک ته نه جوړ شو چې کافر او مسلمان ټول په خیر یا وي کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو په عقل او دغو په درایت او غوی په پوهه، دغو په حکمت باندې هیڅ نه لري نشي لار له urbano چې عاشق او منصف خلق دي اغوى طول دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أصحابان وحكم راني دا استعيل دا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم داغا سر بلا بيل قومنا متحارب قومنا بسواد قومنا برتبات قومنا کمزوري قومنا دلوغي و دي ويري پا حالاتك وسيدونك قومنا اطعمهم من جوعان و آمنهم من خوف داغا قومنا داية تسنگ يوم ملاد کرد څنګي په دوی باندې دی فارسي امپراتوري و نړولله څنګي په دوی باندې دی روم امپراتوري و نړولله په دوی باندې د دغه جزيره العرب تر دی مراکش پورې د افریقا ور باندې فتح کړ څنګي د دغه جزيره تر ارمنستان پورې او تر قوقاز پورې داسې مې ور باندې کړی څنګي په دوی باندې دی چین تر سرحد دی چین تر مرکز پورې د قتایبه بن مسلمي بههلي د دغه لخر راغ او څنګه غرب ته لاړل عروپات څنګه د هه لخر ورسېد څنګه هندور باندې فتحه څنګه د ټولې دنیا ته د خلک شهر خواته بتل خلک به دوی سره پیغام مانه او دوی به دومره ډیر زورور نه وشي د خلک په زور باندې ونيسي نه دونه شمیر زیات ودی دوی نه وسایل دونه ډیر زیات و نه وسلې زیات نه چاته پیسې اور کولې شال ته بل یو څوشبه چې ورسره ت کړي خلک سره خلق بخبل مسلمان شو د دې ملګری بشو دې خبر به مو نه ولا بیا بیا ته یو کس نیمه ور سره پریښو دی وته نه مشکله چې بیرته براغله پاغله کې و یو ولا خلک مسلمان شي او علم به زکړه او علما به کې پیدا شي او دوی ملاتړ به جوړ شي و خلک بخبل لونه به ورته ورکړي خیخوان بشو دوستان بشو لا کال دو بل او تیر شي دوی جبه به زکړه دا, دا ولسونه ټول دوی 25 بیا سره یو امت کړ په تعلیم او تربیه باندې ذکر د زور لويري څوک د چا خبره نه مني د زور استعمال په انسان کې څه شي گئی نفرت غضب او د انتقام جذبه او کمال په انسان کې څه شي راځي گئی تاثیر تاکي کمال زه چې تاوینم تا نه متاثر کېږم چې یا کاش کې زه د غسه وای کاش کې مې زه اولاد د غسه ورزمه کاش کې په ما کې وای کمال چ په پیدا پیدائشي دغه په بل با انسان کې تاثر راځيږي زور چې لتا نه استعمال شي د په بل با انسان کې نفرت او د مقاومت جذبه راپاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابان او دغه تابعین او دې امت لارخون کې دې امت مشران او خلفا دې امت فاتحین دا چې هر اخواته تلې دي نو دوی لکه د رانا لک کرداس ته تلې دي وې د رانا سوغات لزان سر ډالې وې خوا ته چ روان زمونږ لښکار دی دوی یواازې توه نه د پور ته کوړي لکار وړ د لکار غونونه تللی علمه د ځان سره وړی تخوا وړی ده ی ما یو قص دته کوم ی وې په مان نه د سمرتن کو بخاره په دی ی سامانانو یوسیمه خار فتح دا ف داسې کو چېی دامانو چې دغل ته خو مونږه پرات او د خلکه بهې خبرې د کاافران د دار خلک داره بهې خبر دي چمنګه دلته دی د فتحه لپاره غلی سر جګړه ده اعلان ورته نو کړی دی جنگ خبر ورته نو ور کړی 10 طریقه باندې بس بصو رپورټ شوه یذو دا ګمان شیاله داخل خبر شې دی و امادگی به دویم نیولینو ضرورت به نه دی ته من رسمی خبر اخاري ونی و اخاري ونی و مغلطه واړول دیمورانه هرک د ښار خلکو مشران او چ کله وزیر ولی ده شه په زور نیولې د دوی خاور وطني په زور نیولې دې ته خبر نور کړ او په اسلام کې خبر ورکول شد نو بیا داسې په پټه باندې یو وقف تیار کړ او هغه ویلګ دمشق ته عمر بن عبد العزيز ته هغه ویلګ چې د تاسو په دین کې د دښمن خبر ورکول شد ورته اعلان ورکول داوت ورته وران دی کول داوت نوم نه جزیا وران دی کول بیا په دریم قدم کې جنگ دا. او دا دا دا دا. ده او د تاله خر منسره ده دوه مرحله مخینه نه دي کړ بس راپورته شلوصه بش راپورته کې دوه مونږ تر څو دی خارنی ولا و د فاتهین که مستوهینو کدا د تاده دین پیغام وینو د خو سمند شته دوی څه کړی دي خو چې مونږ ته څو معلومات د غد چې تا تاده دین پیغام د بل دولته خبر باور کوي عمر بن عبد العزيز لاغزنه بیر ته یو چا ته خ ووررکه او ستا ږ چ لاړ شو بخارات سمررق ته او هلته د پاوز ته وای د سامان چې خ پرې دي و برتهې و خو کې ستا راغې امیرون ممنین خې را وړه ورته چې واې کوور ته خلک کړي بار کړي بیرت لاړ ما کوم ځکه چې قرار گا ولته واړول دی خلک ورته ویلی تاسو خو دا خر نیولې تاسو خو فاتحان یسته نظام حکومت ارڅ لري تاسو پوک کړي وسلې دې تاسو سره وزن چرته منډوي ورسې موږ نه غلطی شوهو موږ تم موږ خبر را لګل چې تاسو بخار پرې دی به دې خلک ته خبر ورکوي اعلان ورته کوي دې آگا کوي او دعوت ورته کوي دې هغه نورسته بیا بتاشي ځان اعلانوي ورځي به کې سره وګخته دوی بیا بجنګ ور سره کوي وای ها دا دوی کله پارک کړل هغه په چی غوښول ته په جاره شو چې نه مزه شي اسلام داسې دین ده نو تاسو اوس مزه یا بس اوس موږ تاسو راایته تاسو د منګا حاکماني است نو دا امه چې جوړ شوې ده ترکا او تتارو عربه او بربره او پښتانه او هندي او بلوڅ او کوردی مغول د دې جوړ شوی دا په زور نه ده سره پیوند شوی دا په څه سره یو شوی پا په څه پیوند شوی تعلیم او تربیه د دي ټول دین یو د ټول د عبادت جبا یو د ټول قران او فقهی عبارات سر سر او استنباطات دا مشابه سره اخلاق او نظریه روحی دا ټول سره یو ډول نو دا امهت جورشوای او امهت یوشوی دی بلابل قومونه چې امهت جورشوای ده د تعلیم او تربیه په زور جورشوای دوته نه چاره شوت ورکړی نه د سیاسي نمائندگی په بنیاد سره او شوی دی چې په قوم در سره کومه سهیمیا نه په دې امت ټول على سويچه شریک شوی دی که عرب د کاعجم د ده که کټاتار د کا بربر د او کوردا ده کم هند د او روسا ده کا د هر ملک د شهر څوک ده ځان شپ کې مساوي احساس کړي ده او ځان یو مستقل مکمل فرد ګڼلای دی د امت د زکه چې کم تعلیم چ دي دین د کم تربیه چ دي د دین د په دې ټول کې یو ډول احساس پیدا کوي یو ډول پیغام لري د ټولو لپاره اماغه اوسه د امه یو امه شو کله چې موږ تاسو اوس ګورو د اوس ورکې چې امه شکل وران شو د چوس وران د نیمه امریکا په سره واند د روس په سره واند د نیمه په سره واند د په سره واند د په سره واند د نیمه جرمني په سره واند نیم په اسرائیل اوس سره واند نیم په هند او په سره واند نیم په روسي په سره واند داوله مسلمان نه بلکې په وصف اسلامی امت کې دی امت وحدت ځکه نه د پاتې چې مشترکات یمن سره وښندل تعلیم تربیه سره بیل شه په دیم کې ګوري انګلیزی تعلیم په کې ګوري روسی تعلیم په کې ګوري امریکایي تعلیم په کې ګوري هندي تعلیم په کې ګوري دیوبل قوم آثار دیوبل قوم فرح دیوبل قوم اخلاق دیوبل قوم قوانینه او قواعد دی جوان ثابته دیوبل نظام او عدالت دا پکې دیار چا بیل بیل. نو ځکه دا امت وران هم لپاره د یو تعلیم نشو او جوړ لخلپله تعلیم شو امت جوړ شو لخلپله تعلیم وران شو لبل تعلیم خو جوړې دوه زریای هم څه شيوه تعلیم او تربیه او د ورانه دوه زریای هم څه شي تعلیم او تربیه دغ لسونه د د اسلاميړې لسونه او د حکوومتونونه او نظامونه او د سیاسی پارت او د موثر شخصتونو وزیرانو پاتراانو مشررانو دغه پرو فیسرانو فاوفان او تصادانانو او سرماداران د ل موثر خلک دا چې اوس په د غار په روان دي د دخمنانو په صف کې ولاړدي دا چا په زوره در را ولي که خپل ورغلی خپله ی دا هلته یا غمال دي بندیاندي او سره دقات په نتیج کې ور سره ولاړ. کاناتونه نتیجې کور سره وله ولی زکه دا یو ښه تربیه کړي یو ښه فکر کړي یو ښه خپل نظریه ورکړي دا ورته نو د امت جوړونې د ملت جوړونې ذریعہ هم تعلیم ده او د اورا نوونې هم تعلیم ده د اسلامه د کفر ترمنز لوی کشمکش تیر شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې ده تر ترنه نپوري او دا کشمکش به روان تر ما قبل قیامت پوری پدې کې د تعلیم ډیر قوی نقشو دا یو دوه فرمولې یو دوه معادله غونې ما تاسو په خدمت کې دلته لیکلې یو د قوی جګړه او قوی دفاع یو قوی جګړه معنی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامی دولت رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړه صحابه کرامو سره ودریدل د دوی په خلاف یو ډېر لوی قوی جګړه پایل شو په دی قوي جګړه کې یهود ملګري شو په دی قوي جګړه ک نه ساره ملګری شو په دی قوي جګړه کې فاررس ملګرري شو په دی جګړه کې رو ملګې شو په دی جګړه کې د دنیا چې څونه کاافان وه دا دوی په خلاف و اول په محلیص حبانې وروسته وروسته چې دوی څومره لمه پراخولله د ااصلسلام د لممنه او د اسلامی فوتاته لمه پراخ ده د لویو تا سره د دوی تعول را ته جګړهی سر له نو کدی کفار او اخواب د مسمانانو په خلاف قوي جگړه کیده دلته په مقابل کې قوي دفاع کیده ولی په قوي دفاع کېده پداسې حال کې چې پاغه وخت نه رسمياتو نه فوز نه استخباراتو نه ملیشیو نه تمرینونه نه نه ډوله به نه دګروالو پاسوال او دند ده شیان نه تنخواوی ه قوی دفاع بکیدل داس قوی دفاع چ خزی بم پک شریک وی داس قوی دفاع چ کله د جګه صحنه شو نبه مشومان راتل او در رسول الله صلی الله علیه مخامخ ورته براله زکه نه دریدل و چې راتهونه وای د نور سړی په منځ کې د ګوتو په چوک بزا داس نیغ نیغ وې کاو الله صلی الله علیه وسلم ته ځک کارا شمه چې م ته چرته می کې جنګ ته چرته کې اثارت ته زخمی تووب ته دو کې نه دا نیمت ته روان کې یا چېر ته بوي فوربال ته بوزي ولیبال ته بوي او یاې خاار ته چکارهې نه م تهې بوز مر خولیتهې ورک کې نیر په باې به درې د یو د صحابه واه له کانو ايو رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم ته غټ کارش اجازه ورکړه دابو چې رسول الله وی زله نظر واره ما ته اجازه نه راکړه او دته اجازه ورکړه وی ته څنګه زوره وی زغیګ ور سره چې غیګ سره نيسم پر زاو د غټ راو پر زاو نبی ورته عزت مورسره ملګریشه دواله دا ولی به ډیر وو دښمن بغات وو وسایل بی زیات عادت بی زیات خو په مقابله کې به د دفاع ډیر قوی کېدله ولی امت دی دي خپل دین تربیه اخیسته و امت خپل تعلیم په بنسټ والار و خپل فکری قناعتون درلودل د خپل مادیت یا ترخپل معنویت قربانا و معنویت یا در لوده پا زن که نو دا مادیت بیورنه قربانا و نو قوی دفع بکی دلا که د دی دوخمن جاگره قوی په مقابل کې به مسلمانان لگ خو دفع با قوی و داسه په دفاع قوي و چې ټوټه ټوټه پکې ده پړ مخې په پرې وتل یو لاس به غوت شي فورن بل لاس باندې بیرغ ونیو خو جګړه پکې ده او دفاع به ډېره قوي کېدله خو زبم به کې برخاخسته نرو نور وبم برخه اخیسته ځوانان وبم برخه اخیسته ملدار وبم اخیسته او سره جړلې بيچه څه شي پیدا نکړه چې سپارش ور باندې جګړه ترواشي رسول الله صلى الله عليه وسلم با افسوس کاوچه لا اجد ما احملكم عليه سنشترا سره شتاس په سفارک او جګړې میدان تموز لاره ډیره وګده د 100 کیلومتر لاره ده تبوک پوری سنشترا سره اغه بجړل چې ولې موږ جنگ دغه زمانی اسحبان دغه زمانی مرشد اعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم امه ته بری پوکړی وای یعنی تعلیم او تربیه شو بلکې د اوس زمانه د صلیبی جګړو زمانه کې وګوره یا ترغورسه د استعماری زمانه کې وګوره یا د اوس د دا دیموکراسي دي جګړې چرونه زور په ول سونو دیموکراسي یا دیموکراتي و ماني دیموکراتي کفر سره و ماني او کین ماني بم بارود زندان ګونتنامو وهل تړل بنديزونه فشارونه زندانونه د بد ټول د تاس په نصیب دي او کای ماني نو بیا موږ تاس سره یوځای چلیو او ترڅوم چې دا نه ماني ترغه پره موږ د تاس سره گزاره نکو نو د دفاع ولې کمزورې شو د دفاع زکه کمزورې شو چې مسلمانان په خپل دین باندې د خپل دین په تعلیم او تربیه باندې د خپل دین په افکار باندې د خپل دین په نظریات باندې اوس نه پی دا بل چاره نه اغوا کړي بل چا څورو ده ، نصاب اوس پانتون کې د بل چا وای تعلیم د بل چا کتاب د بل چا وای نظریات په کې د بل چا وای افکار او مفاهیم په کې د بل چا اخلاق د بل چا لباس د بل چا غوسته شکل صورت د بل چا په شکل برابر کړي ورته د بل چا په ذهن کې اولا او دوستیه بلچه سره دخمانیه لمسلمان سره دا اولی زکر چه؟ تعلیم او تربیه دی امتی وچه ور بادل کرده؟ نظریات و, و اخلاقی، منهاج و تفکیری، دای ور بادل که تعلیم دی اسلامی ناریه دی تسخیره ولو دیر خطرناکه، وسیله ده تا سیوه گوره دی ناریه تدلت للمسر با دی نقشه که؟ در چو بوله دی اسلامی ناریه دونه زیده؟ تاسداګوري د کم سره د رانا تا ومه دادا سدا اسلامي نړیده داتو دا دا اسلامي نړیده په دغه اسلامي نړی کې دلته چې د غرب نه خراب غل روپایان نو دې راخواله شو 200 کال جګړه دوی وکاو په دې 200 کال جګړه کې واځي د سوریه منځمه د غمره هغه د سمندر غاړه د فلسطین او د سوریه او د لبنان او د مصر د اسکندریه د غصیمه د غمره زای دغه ځای دوی بس دغمره ځای دوی ونیو 200 کال جګړه وکوله او په لکوونو لکومه خلک په کې وژلا شوه ی وازی دغ مسیمه دو رسمه ده دو ممه ونی واللا شو یا روساو دلته د دومره لوروسیه د تسیور دومرهلو روساه ده د روساو ډیرره ژګړی و کولی و کولی و کوی نو په ډیر تکلیف باندې یوااضې دغه دغربي تررکستان سیمه چې اوسسته بیا 15 تقسیمه که زاقستان اوزبکستان او ترکمنستان او قغزستان او تاجکستان دا ته نژور کړه اغم نمایونی ونی ولا نمای بیا ورسته کوم نه زمونی ولا باقی منده در لوی اسلامی نړۍ دا دی اجنبي تسلط نه یا دی پردي تسلط نه دی اسكري تسلط نه آزاد و ترڅو وخت آزاد و دا تر ها وخت پورې آزاد و چې ترڅو مسلمانان په خپل تعلیم او تربیه باندې چلے دل نو دی مسلمانانو لخر دی مسلمانانو پوزیان دی مسلمانانو رئیسان مشران مسلمانانو سیاسي خلک د پسمانانو اقتصادی خلک د ممانانو سرمایداران معداران دا به ټول د جړی په معدان کې دمن په خلاف ولاړ وو خو دمن متوجه شو چې داغ نړی دا اسلامی نړی سرهدي چې ممسیل په کې کمدي سره ددي چې خل کمزور سره د دی چې منږ پهوزونه لهخرې او جنګې سایل دا هم بیرلو داول نه تخیرېږي نو بیاته متوجه شو د فرانسی او جمهورو پاتشا وو نه هم لوس اغه میسر ترغیب او جګړه کی او جګړه کی اسیر شو په 1250 میلادي کال کې اچھا اسیر شو سمانان په زندان کې واچاو دی او بیا ترنده فدیه باندې خوشی ک چکل دای خوشی شو او خوشی ک دونمکه د په زندان کې بده چورتو شدا اسلامي لاري څنګه تسخير کو څنګه ونی او د منګ چ زوره وړیو مالدار یو لخرې لرو وسایل لرو کشته لرو په مقابل کې دوی کم دی دوی دا دوی ماته ولي نخوري دا منګ وله هر ذره شو او بیا س بیا په ماته باندې زه نو چې خته تدبر وکاو او چرته و نه بیا هغه ته داور معلومه شو چې مسلمانانو دی قوت سرچینه د دوی پوزی وسایل نه دی دوي شمیر نه ده بلکې د دوی عقیده او ایمان او د دوی علم او فرهنګ ده به د نتیجته ورسېږي چې ترڅو مسلمانانو عقیده او علم او فرهنګ ور خراب نکوي تر هغه بنت باندې غالیبه ولا که راځي د زندانه خوشحاله <سؤال> خپل قوم ته الته خپل مشران سیاسی، فوزی او روحانی مشران دره ټول کړ او دا یو تویل چې کتا سي غواړي بمسلمانو په خلاف بريالي شي کامیاب شي نو د پوز او د توري جګل تاسه ورسره په کلونو کلون بلک په سلګونو کلونو تجربه کړ په دې کې کامیاب که کغواړي چې کامیاب شي نو د دوی د طاقت یا د قوت سرچینه ور خرابه و دې طاقتته دې قوت سرشین دې دې تشه ده وهي عقیده او فکر ده فکر واقداي و خرابقي نور دې تاسم گریکی اما وه چه بیا اروپانو ف اروپاکی دې مسلمانانو دې بچیانو دې روزلو دې پارا پانتونو مكاتب او ادارې دا جوړ کړې تر هغه مخکې راغل دلته دې خپل علما خپل په اسلامي نړۍ کې او عمل او دې منلو په نه یواې په دی خاطر چې استی پ کې حاصله کې او بیا الته دا <سؤال> مکتب به مدرسه جوړ کې او بله د مسلمان بچی چېله دځ نه ورځې هلته د علی تحیلات پهتوانې نه بیا به دا ورته شهاه دامهور کېدن به ورده ورته نور به هم دا بیا ور د متاثره کې د مسلمان ورونه متاثره کې چې دغې مرحیت ته د استشرق یا د شرق پههنې یا د شرخ شنا سید خطیز یا یپنګزی که د اورنټالیزم د مرحله ورته وایله اغداچ غربی په غربی علمان غربی شاګردان د رغل اسلامی نړۍ ته شام مصر فلسطین عراق لیبیات وناصر جزائر، مراکش په افریقا کې په دې ځایونه دوی کې نسل د مسلمانانو علما وتی ګوندو وهل او څه چیز داکړه دین تهز دک خو په څنیت نفس تعلیم دوران اولو پنیت باندې چې دین به موږ یو وسیله جوړو اول د مسمنانه دي قوت د سرچینه دي هي تشخيص او پیژندلو پاره او بیا دي دی بالمقابل د استعمال لپاره چې دی او د ځند لپاره وسيله څنګه جوړ کوڅنګ استعمال کو هغه چې دوی کله په دې باندې کار شروع نتیجه یې داراو او ته خلاصه باندې درتوایمه نن تاسو وګورئ په اسلامي نړۍ کې شته څومره لوی اسلامي نړۍ ده تاسو ګورئ د ټولو د اسلامي نړۍ ده که مراکش، ماکش ده ک جزایر ده ک د لیبییا ده ک تونستسته مصر ده ک د جززیره ده ک اراق ده ک د سوریا ده کای کې ففللاستین او لبنا ده ک د توکییا ده کی ک د هن د زر کا م سامانان اوکومت پ کاره د افغانستان د پاکستان د قغزستان د قز اقستان د دا دچین نیایی برخدي خواته دغه شرقی تکیستان د چې دا دوی سکیان غورربند کل دا ده کهی که د ماللیزیاده ک اندونی زیاده او ک د خواته ده ک سومال ده کههابشه ده ک چا د ک نجریا ده کاماللی د کدا ټول سیمې دي د اسلامي نارای ده په دې کې تاسو ګوري په دې کې فوز نه شته کنه شته فوز نه پکې شته دا فوز نه د اسلام په خلاف ولاړ دي کډ اسلام په دفاع کې ولاړ دي په خلاف دا له دوښمن سره ولاړ دي کله مسلمانانو سره ولاړ دي سره ولاړ په دغو اسلامي هوادونو کې تعلیم او تربیه وزارتونه په انتونونو مکاتب تعلیمی ادارې داشته کنه شته دا ښه شته دا پکې لګږي ک ډیر دي دیر د پخو په نسبت په اسلامي نړۍ کې د تعلیم کچه زیاته شوې ده کمه شوې ده زیاته شوې چې زیاته شوې ده د علم تقاضا خدا دا چ څومره علم زیاتیږي اغمره د خلک الله ته ورنږدې شي اسلامي په کې زیاته شي اوس د دغه علم په نتیجه کې چې د اسلامي نړۍ کې وسخ پور شوې دغه انګريزي علم خلک الله ته نږدې شي کله الله نه باغیږي یا غيښوي دي خلک د دین تر نه د دین په خلاف درېدل د دین په خلاف درې دلې دي د دي دي علم څو د علم خلق له الله نه یا غی د علم خلق واخستل د دې امت دښمنان یې کړ د ګنا د دې علم نه ده د ګنا د دې علم د استعمال ده علم د استعمال او د اغه تربیه چې د علم سره ملوا ما تستوي لکنه چې تربیه مجال او ډګر یا دی واقع کې د لزایص شایده روحه ده روحه دوی خپلک کال بوت دمنغه ده روخه کې د دوی چلی زړونه دمنغه د مخزونه دمنغه د عقیده او افکار پکې د دوی څه پاند دي خاور دمنغه دي پرګرامونه او پلانونه پکې د دوی عملي کېږي کتابونه دمنغه د مفاهیم پکې د دوی نظریات پکې د دوی مهتمه دمنغه دي, دي قوانين پکې د دوی محبسونه د منګ دی, دی. په کار دا و چې په غو کې ظالمان فاجران بدکار خلک خلک ازارون کې د پکې پراته وي په غو کې عالمان حافظان قاریان مجاهدین مسلمین نیکان خلک د پکې پراته دي نو دغه علم واخسته اسلامي نړۍ تسخير کړه په وزونه 200 کالم مسلسل جنگ وکاو یوازې یو پټې د سمندر په غاړه وننی ولا شو خوشکل د جګړه دوی فکری کړه علمي کړه وزارتونه ونیول او, او تعلیم وتربیهونهوله حکومتونهونهول نظامونهونهو نو بیا د ټول اسلامي نړۍ د نظام په حیس د تعلیم وتربیه په حیس د وزارتونه په حیس د پوزونه په حیس د اقتصاد په حیس له دوی سره شو او د دې امت مخلص بچیان اصلی بچیان مدافعین دا ور کې څوک شو متروک محروم محبوس زپلی رټلی پټ رو بدنامه بسخت حالاتو کې په زندانونه کې دای وضعیت شو دای حال شو دای سرنوشت شو د چاله لاسه د دې خپل خلکو له لاسه کې د انګريز او د روسی او د جرمني او د يهودي له لاسه خپل خلکو له لاسه د خپل خلک ورته روي شو ولی زه کدا یو شا بدل کړ په زهنی لحاز په فکری لحاز په اخلاقي لحاز په رواني او روحي لحاظ باندې یو چا بدل کړ یو چا وروزن یو چا داس یو څورځ د کړ چې تعلیم اورځه په با تعلیم باندې دوی نظام او حکومت او صنعت او تجارت او دا او چلاوه او تربیه ورخه او دا ورته خپل تربیه باندې وڑول چې هغه د ځان سره عملګری کړه د تربیه په ذریعه د ځان سره عملګری کړه او د تعلیم په ذریعه واکته ورسول د تعلیم په ذریعه صنعت او تجارت او د چارو دیواګ نیولو ته ورسول نو توجیې کنه دی ته نو اوس راځي دلته د غد استعمار د تعلیم خبره پدې کزته استفادت فر او شاهدی او گواهیز ترضايمه دلته مابل ورزیو کتاب لوسته په کتاب کې د تعلیم او تربیه د وسنی وزیت مبارکه چې په اسلامي نړۍ کې ده او د غربیان څنګه غواړي له تعلیم نه او معلومات په امریکا پا دفاع که دی پلان او دی استراتیجی دی ریاست اغای رئیس یو چوک دی رابرت سوتلوف پا نام بانی پا امریکای که وزرند دی دی رابرت سوتلوف پا واشنگتن که د شرقی متعلقات و دی انستیتیوت پا خوانه مدیر هم پات شوه دی اغای ده تعلیم په بора که وای اغا وای چه پر عربی او اسلامی ندهی که امریکایی تعلیمی اداره یوازی دلوار برای سوی تعلیمی اداره نده یعنی اغا اداره پوهندتونونا او نصابونا چې دی غرب او پرادت که دی امریکا لخوان په اسلامی ندهی که تدبیقی گین وای دا یوازی تعلیمی اداره ندهی بلکه اغا دی عربی و اسلامی طولونو دی امریکایی کول دی امریکا د استراتیژیک جګړې سری لخر دی یعنی هغه استراتیجی چې د هغې په نتیجې کې امریکا او غرب غواري اسلامي نړۍ تسخير کی دی هغه د پاره دوه دوه دوله لخر لري یو دوله لخر ده پوز توپ ټانگ درشي والا ته دوی پوزيان یو د سری لخر ده پټ لخر ا لخر دغه دی انگریزی او دی غربی او دی امریکایی تعلیمی ادارو فرقیاندی چې هغه کلچه فارق شي او بیا نظام ته ورسيږي وزیر شي رئیس شي تعلیم تربیه سړی شي جنرال شي تاجر شي دی ګمرک مشر شي والي شي ولا سوال شي بیا دا ټولنه د واخلی په یو غربی قالب کې ورواچي او په غربی قوانینو په غربی نظام او دی غربی اهداف د پاره یو چالهوي دا د سری لاهر کړد اومون غو تاسو نه دا اسلامی اسلامي نړۍ نیولې د غسري لخرنن نیولې کدي علاني لخرنن نیولې د سري لخرنن نیولې د غسري لخر دی چې په هر کو حل کلی هر ولسوالي هر ولایات په هر فامیل کې ځای نیولې د س کورنۍ بنوي په اسلامي نړۍ کې ډیر کم الا ماشا الله چې باغې کې د غرب زپل تعلیمي افته خلک نوي زوی په پلار پوری خان دیپلار په دین پور دیپلار په لباس پور دیپلار په اخلاق پور دی داس کورنۍ بنې چ زوی به پاوز کني داس کورنۍ بنې زوی به مامور ني داس کورنۍ بنې زوی به مکتب کني داس کورنۍ بنې چ زوی به په دولتي ادارې کني داس کورنۍ بنې ضوی زوی به دی غرب لا افکار او نظریاتونه یا لور به دی غرب لا افکار او نظریاتونه متاثر نه وي یا به په کور کې غربي ډول فیشن نه یا به په کور کې غربي ډول لباس خزینه نه غوندي دا ډیر کم دا دی غرب سره له ښکارده د دوی پوسیلابانه غرب وکول شو د اسلامي نړۍ تسخير کی د اسلامي نړۍ د تسخير لپاره دوی یو څو تدابیر دا سيونه ول چې هغه د نړی جهان شموله او ډیر خطرناکه او کاری تدابیر او الله خدای خبره شد د ملتونو د بدلولو یا د تسخير لپاره د مستعمرونو یا د اسلام د دوښمنانو دو ډول اسلوبونه یا دو طریقي دي یو د رسانو طریقه اګه دې راهم قناه طریقه اپ یو روز باندې هر څه بدلول په یو روز باندې بس په یو من لکه وخیځل ک افغانستان راوختل په تاجکستان راوختل په ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ترکمنستان آذربایجان انګوشیا داغستان چچنیا یا په جرمنی چکسل واقعیا یا شرقی اروپا په دې بس په یو روز په وخیځه په یو ورځ هر څه جاری چې څوک یې غو بکې ځړه ټول کتابونه بند نوې ټول کتابونه روان جب به په اورز فرمان صادق نن به څوک پاربي حرف سره نشي ټول به پروسی خط لیکي سبا ته به خلک راوته اخبارونه به چاپ چاپ ولاسته نشو which big you can be big is dae kai يو پینځه شپه کال به خلکو ژباشو همداسې وکړه دا د اوسبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان د څومره د اسلامي استانو نه دي خاته د ټول خپل جيب لیکي څوک تركي لیکي څوک فارسي لیکي څوک اوسبکي لیکي څوک قرغيزي لیکي څوک قزاقي روسی رسم الخط باندې تاجکان د فارسي په روسی رسم الخط باندې فارسي خط باندې نه پی ځکه په یو رزونه په بدل اوله په په لاتيني خط کړو بیا په سرليکي کريليکي جوړتوري د روسی په دي خط دغه رسانه طریقه چوادغه اجباری او یو نه ثابته طریقه هو څنګه چې راته یو نه ثابته او داسه نه غانبو اندسه لزنون نو وتلم بیا نه غانو ځکه ديبه دی خلق په ذهنونو مخ کې لمخ کې که کدا هرڅو د تحملي او تپلشه شکل باندې نو خلق مديغه په اړه صدر لوده کرکبه یې درلوده نفرت به یې درلوده د اړه پردې کړه درس به پردې کړه تعلیم پردې کتاب پردې حرف پردې ژبه پردې اخلاق پردې نظام پردې به د دې مقابل کې به حساسیت خوده او مقابله او د مقاومته عتبې کوله نن تاسو ګوسان په یو ورځ باندې پرېو تل تاسو ګورید ممکن ټول په ورسته نه یا دوه یا یو افته کې نه آزاد خو اقم ملکنا چه غرب ولدی غربته غرب لاړه د چا لسکا د چا شل کله چا شپته کله د چا بیا کله کی ته آزاد شې ودي ته نه خو انګریزیه ته نه نزي فرانسته نه لاړه فرانسویته ورنه نزي ایتالیا ته نه ایتالوی قانون ته نه نزي برتانیا ته نه برتانوی قانون ته نه جبهه فرهنگ قانوني تعليم و تربيه نظام اخلاقي دستوري د ټول هر څه تر پر د مستمر په طریقه روان دي دا اولي دا دویمه طریقه چې د اغه د تدرج یا تدریج طریقه د امریکایانو او د غربيانو ده، چې دوی په یو نصاب یو کار نه کوي دوی کرا قرار باندې کوي په لګ لګ باندې اغه کړه چې رسانه په یوه ورځ باندې کوي اغه دوی په سلو کولو کې کوي رسانه په یوه ورځ کې په اورس بیا لمنځه دي دوی په سولو کلوکه کوي بیا هغه لَس پیړې دوام کوي زر کاله بیا دوام أماغه نو دی غرب طریقې په تعلیم او تربیه کې هغه دی وګد نهفس دی وګدې سه طریقه ده په کرر کرر باندې کوي تاسو وګورئ افغانستان ته دلته چې دوی دراتک نه مخکي دی په یوه ورځ باندې راغله په یوه میاشک راغله خو قالو تورسیدل کونه رسیدل ها ورسیدل ول سوالي تورسیدل ولایات تورسیدل درو تورسیدل غرو تورسیدل باغونه تورسیدل کاریزونه تورسیدل سندونه تورسیدل خارونه تورسیدل دفاتوره تورسیدل ټوله تورسیدل چیرې د دوی له د خل کو پیدا شوه چې شرط چا خبره نه د دوی خبره نه یې پوښیوی دا سپېخه شوه دا ترسه دا نه شي ولی زکه دره مخک دوی په زره ترجمانان روزلی په لږونو زره ترجمانه ځي واخ کی کشرون بیا موضوع د موزه تپم شو په کې دوه مره ډیر او واخ کی په خبر کې دوه مره ډیر کورسونه ودي انګلیزی ژبه دوه مره ډیر د نویم کلون په اوایلو کې چې یو از د په او د په خبر په شاو خو د ماجرون په کمپونه کې چې ما کورسونه حساب کړل ما یو سرسری احصایم شو کولا نو تر زره زیات د انګلیزی ژبه کورسونه تر زره زیات د انګلیزی ژبه کورسونه او بیا دا هر کورس څو څو شفتایي څو در نوبته په دل. مجموعه ډول باندې مې حساب کړو متوسط ډول نو د هر کورس لپاره مې فقط سل شاګردان وګانل سل شاګردان په یوا دوره کې سل شاګرد په داسال کې داس کورسونه به لکه د ایل پی کورسونه لکه د کونسل کورسونه لکې امریکن سنټر کورسونه لکه نور غټ غټ کورسونه په زرګونو کسانو وب کې پنځونو لکانو به درس ویلي خو ما په سل سره حساب کړ یو دورې سل کسان سل په 0 کې یو لک یو لک کسان په یو دور کې په یو شیفت کې یعنی په غیو یو ساعت کې درس ورته وای دی په یو ساعت کې په ورځ کې درس ورته نو سل زره کسان, کسان دوی ته په یو ساعت کې کې ناستل او چې په ورځ کې اته ساعت درس ورته نو څوک کسان دوی نه انګلیزی زده کوله اته لکه کسان دوی نه په کې انګلیزی زده کوله افغانانو د دوی نه په ورځ کې انګلیزی زده کوله د دغو کورسونو تر شا غربي مؤسسیې ولاړ دي آی آر سی په نامه باندې یو کلیسايي مؤسسه دی ولاړوه امریکین سنټر ولاړوه بریټیش کونسل ولاړوه انور غربي مؤسسات ولاړوه کنډایي مؤسسي ولاړوي دوی دوه دومره د ترجمانانو روزل روزل ما واغو خچورت وخا چې د خلک د ډونډي انګلیزی د کوي کوي کوي دا په دې باندې بیا کوي زپ نهوم دو تجمان ته ضرورت کېږي او چراشي نه بیا به نر ترجمه پیدا کېږ ه ترج به پیدا کېږي پغله تجمه بهم پیدا کېږ کوډه ترجمه بم پیدا کېږي هزاره ترجمه بهم پیدا کې او بکه بم پیدا کې قنداره ترجمه بهم پیدا کېږ قدارې ترجممان بهم پیدا کې پختتون بهم پیدا کېږ ورته ترکمن بهم پیدا کېږ ورته مشارق لهجو والا پیدا کې غربی جوو والا پیدا کېږي ان به پیدا کېږ زورم پیدا دا ټول په یوه وربان بیا د ترجمه ضرورت طرفه چې د راغ د ترجم مشکل پېښ شوه نه پېښ شوه وای چه کړو فقط 3 زل اس کاله شو 3 زل اس کاله د نسل چې نسل وشو دوی مشکل نشته را په دلالت ور خوشی کړو ترجمانان ورته ولړ د مغ سر سره و نې مغه ورواچولی په یوه ور باندې ملکیانو سره ملکیان شو د ظامانو سره ن شو. او خپلو هم د دو تریقام د دوی او ژب د دوی د خلکو فرهګم د دوی پې د دو تا په کور نه و دغه په کور نهزه سپ ورله ور ور ور. د چا مور پې وړله د چا خور پ وژ وک بیا افته کوه د چا په کور په شپې وورپې جاسوې وکه ت ت کافر ته مسلمان هوال سه په مقابل کې ډالر واخله خصت وکه د مسلمانخور لور انګریز ته امریکایی ته ور چپونه واچا وا دا ټول کارونه دی وکول کایو نکول او کایو کین کای دا دوی په یو ورځ کې ته یار کړو که دا له ماخینه تیار کړیو دا له ماخینه تیار کړیو دا دی سا د سیاسات او پالیسي نتیجه دا په قرار دی کار کای په قرار کړو چې راغلو نه هیڅ مشکل سره مخ نشو اوس دوی راغلل سم د ستېچ دوی بیا تعلیم هم بدل کړه نصاب بدل کړه چرغ افغانستان په چم دا راغله څن ده سړي تعلیم نصاب بدل کې د کرزي حکومت چې جوړ شو ولا جوړ شو زمخ کې تنه آیا و مرشو رسول امين اور ته ویلي استرلیک شو هغه یو جورنالیس پښتنه ته و خپل پر رادیو کې و چې پروفیسور رسول امين صاحب اور د کلکی چې د تعلیم او تربیه وزارت انتخاب شوی وایي زه خبر نه يم کې دې شي چې انتخاب شوی به خود دې ورځې په دې د وزیر شو چې وزیر شو پوره اته ویشره زویست همدغه وزیر اعلان وکاو چې د افغانستان افغانانستان لپاره نوې نصاب پوره شوه ته انسو تر اته ویشره زمره پوره دې په ځان خبر نو جز وزیر هم کنایم اته ویشره زویست د ټولو افغانانستان لپاره د اول سر تر دولسم پر تعلیم او تربیه نوې نصاب ته جوړ دا د چې پیرانو دیوانو بلاغان مرته دت کې نشي جوړه د هڅه لمخ نه تیار شوی و د ځان سره راوړی مازی وازه اعلان کوو په امریکا کې د نیبراسکا په آنټون دغه د افغانستان لپاره د تعلیم او تربیه مسولیت په غاړه لري دا ټول هر څه چې جهاد تیرو کلونو کې هر څه سمبال کړی نسبم ته نکړه اوس هم امغوې نسب ورو درېز لپاره د 1900 کلونو کې د افغانستان نسب تبدل شو په د دې وروزلو کې تاسو ګورئ په هر ځل باندې څومره اسلامي مفاهیم د اغینا ويستل شي وي تاسو کړه د فکری په هني کتابو ګورئ په کړه د اول څن د کرزي د وسني نظام او د مجاهدینو د د نسب دی اول سن مقایسه کې شوې د یو یو مضمون نه یوه یو اسلامي کلمه وېستلې ده د عبادت کلمه د جهاد کلمه د قتال کلمه د مجاهد کلمه د دفاع کلمه د عزت کلمه د ټولو ته نوېستلې دي او په ځای باندې غربی مفام غربی نظره د ور چولی دي پهغې باره کې ما د غې ساب مو کممل راوللی تخدمت کې به ینې شان نه عرضګمور سره روان دی خو راو دیته چې د خلکو د تصخییروللو یا د مثمانانه د تخییرولو د پااره دو طرریق یو د روسانو چې یو ننااس په زور باندې او اوه په ور چې زور به ختم شو طریقه به هملاړله او یو وه د امریکایانو د غبییانو طرریخه چې په قرار قرار باندې کار کوي په قراره قرارې داسې کار وک چې کم ملکوونه روپایانو نیولي اروپایان ته نبیرته لاړل خو اروپاییت ور ودن لاړن ملکون آزاد شو ترڅو په یو کې هم اسلامي نظام نه راغله چې د څومره ملکونه لا روپایان نبیرته آزاد شي په یو کې هم نه اسلامي شریعت جاري شوی ترڅو پوري نه پکې اسلامي نظام راغله نه پکې اسلامي فوض جوړ شوی نه پکې اسلامي قانون جوړ شوی دا نه پکې اسلامي تعلیم او او نصاب جوړ شوی دا ول داخ خلک په نه غواړي نه غواړي نه غواړي انګلیسي خراب کړی اینجا برتبات او رو پایانوی فکر په کرار کرار و تبدیل کنید. دسی و تبدیل کنید. چه اسلام هر ورته ورت باد، بیرتا پات، مرتجی، ماری فکری او در غرب هر ورته ورت پر مختللی مفید، گرطاور، ده ماری فکری دي ورته در او در او در غربی ندهی پا اسلامی ندهی بانده استعماری تسلوت قایم کنید. او کله چې بیا دغه استعماری تسلوت مخبه زوال بانده شو دوی بیا چه و کول دوی دیده اخبه استعمار په وقت که په اسلامی ملکونه که مکاته پا انتونونا مدارس داشه جوړ کردی و پاقی که دوی یو نسل روزه لیو دغه نسل بیا؟ دوی هلته د دیان سره ووختالې په لوړ تحصیلاتو په لی تحصیلاتو شات نامو په دو سبالکه چې بیر ته راغله دا خلک دلته وزیران رسان د کتابونو چاپون کې د سیاسی پارته او مشران او تجارتی او اقتصادی منابع او مسؤولین دا وګرزدر په اسلامی حکومتونو کې نو بیا دوی د دا قوانین داسې ت دوین کل قوانین داسه تدوین کړل یو سړی براغه ډاکټر بو یو سړی براغه تعلیم تربیه متخصص بو یو سړی براغه ډاکټر بو یو سړی براغه د غیرن بیرته مه انجینر بو هلی به الته کړی وو شرابغه دلته یو ادارې ته داسه دا څه ضرورت وو بي. دای دا به د غداری مشر شو اداره په داسې مزاج روانه کړه چې به الته اخیسته وو مزاج بدل ځان سره ل غرب نه لارو په نه راوړای نو د سر سه بیا په اسلامی ناړی کې چ کله دغه استعمال روزلله نسل قدرت ورسې د حکومتونه نظامونه سیاسی پارته ی تعلیم تعلی تربیه فرهګ مطبوعات د ارس د دوی پهواک کې شو بیا په دی وخت کې په اروپا کې دا په نونه وسلل و کې تقریبا دلته بیا د ملګور میلاتتو اداره جوړه شوه د دو ړی جنگ نورست وست کله چې دغ د ملګور میتو اداره جوړه شوه دغ ادارې ټولې نړیبانې د تسلوت اداره جوړ کړي د ملګرو ملالتو اداره چې د یوروپایانو د امریکایانو خپل اداره خو دا اداره او د قوانینه داسې جوړ کړه چې د ټول دنیا د پاره د ټول دنیا د جوړ کړه او بیا د دنیا خلک د دې په منلو باندې مکلف کړه کنه د باندې سره به مخکېږي تجارت به سره نه کیږي تعامل ور سره نه کیږي جنگ و په خلاف باندې اعلانېږي نو بیا دوی د 10 وګړو د دنیا چارې وخت د دې یو څو خاني جوړ کړو په دې کې ورواچو لکه مثلا د دنیا ټول امنیتی چاره دای وخت یې مربوطه کړې جنگي چاره په امنیت شورا پوي په دنیا کې به د سولې او جنگ تصمیم څوک نيسي یمنت شورا یمنت شورا دایمه پنځه غړي به څوک وي یو به کې مسلمان نه فرانسه دا چین دا امریکا دا او برتانیادا او روسیا دا د دنیا د جنگ او د سولی تسامین د به څوک نسی د امنيت شور په دنیا کې به د تجارت او د صنعت بندوبست د به څوک نسی د ملګرو ملاتو د نړیوال تجارت اداره د ټولې دنیا د صحت چاره د به څوک سمبالي مشروعیت په څو غور کوي دبليو ایچ او د دنیا د غذا او د خوراک د کفایت مسله دغه د چاسري د ملګروم له تو دي, دي, دي خوراک پرګرام سره د دنیا قوانین او د دنیا قزایا او عدلی او حقوقي مسایل د بتوک فیصله کوي د ملګروم له تو دي لهه محکمه او د دنیا تعلیم او تربیه بتوک سنبالوي نصابونه بتوک دي او په نصابونه کې به مفردات څوک ټاکی خ او بد څوک ته نوي کم ته بخوي لکه کم ته بدوي لکه کم ولسبت سز د کوي څه بنز د کوي د دې تصميم بد څوک نسي يونيسکو يونيسکو یا د ملل متحد اداره د تعلیم لپاره دغه يونيسکو په اسلامي نړۍ کې نصابونه په 10 ډول باندې جوړ کړل چې ال تبعات د خلق په ذهنونو کې د اسلام په ځای غربی غربي مفاهیم ځای ونيسي او بیا په دغه يونيسکو کې د نه په نو نسو واو یا کال کې دیونوسکو په چاو کاټ کې و, و بل تعلیمي داره جوړه شوه چې دیغه نوم او اسلام او غرب د دې ادارې مشر په ملګرو ملاتو کې د برتانی په نو نمائنده لاټ کارادون کوله په دې اداره کې 15 درس غړي و چې لس اسلامی مالکو او 15 وشنور له اسرائیل او نورو غربی وادو نو 15 درس غړي و لس پکې د مسلمانانو مالکو او د 15 وشنور د يهود او نورو غربي مملکو د داې چې دا دملل متحد د نسکو په چا کار کې جوړه شوي د کارڅ شوه کار ی داوه چې څنګه په تعالمی نصابونو کې د ادیانو ترمنز په مشتره کو نقطو ترکیز وکې یعنی په اسلامی نړی کې د اسلامی اړی په نصابو کې هغه نقطې لري کې چېنو یو له بل سره پټکار کې معرفی کوي دینو یو د بل سره په مخالفت کې مریی کوي او په هر نقطوبه نکارو کې چې د دینونو په خپل منځو کې سره یو کوي او نږدې کوي چې د نږدې کولو اسلام د کفر او اسلام الله نازل کړه د دې لپاره چې په وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله خو دغه شورا یا دغه کمیټه په دې کار کاوه چې د اسلامي مالک په نسابونو کې داسې تغییر راولي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ د مشتَرَکو نښتو په اساس د نس دې کوله هڅه وشي او اگر تفاوتونه چې هغه عقیدوي تفاوتونه دي اخلاقي تفاوتونه دي فرهنګي او تمدونی تفاوتونه دي دا نه شي یعنی د مسلمانانو لزړ نه د نفرات خبره لري شي ترڅو اروپایانو او امریکایانو او یهودانو مسیحیانو اندوانو او د نور نورکوفرار د دویته داسېکاره شيلو که د مسلمانان سامانان چې دی دااکټرول باید سره یو ډول شي په دی کار کو چې په مستشته ترکیز وکړي او د داسې مضامینو مفایم و, و مخنی وشي چې دین ورکې د سلوک لپاره میار ټاکلی کېږي د نقطیته توجه شي د اسلامی ممالکو په نصابونو کې دي داسې مزامین او مفاهیم مخنیوي وشي چې دین ورکه د دی سلوک لپاره چه ټاکلې کیږي مې یار یعني د سلوک او د اخلاقو او د ژوند تیرونو د لپاره د معیار څه شي نوي دین دی, دی, دی, دی نوي دی دا د کومې ادارې کارکړتګو په یونیسکو کې د اسلام او غرب د کمیټې کردگی. چدا تر څه پوري چې لیږه روانه دا. او ده او د هغه په وځ دې نور نظریات د ملي ايديالوجي او په حساب باندې په نسبونو کې ځې په ځای کړو شې د مثال په ډول مثلا یو مثال ذکر کړي وای چې ماکت تر دې چې د دا اداره قائم شي یو وځ د مصر په باره کې مثال ذکر کړي وې د مصر چون مصر د فراونینان وطن پاتې شو ده جهلت کې خپل تفراونیان او سيد دي اسلام نه مخکي نو په هر وطن کې هغه د جهلت زمانی آثار او تاریخ خدای تر هغه حد پورې موجود وي خلنګ ته نه باخبر ساتل لیکی نو د دې ادارې تر جوړیدو مخکي د مصر په تعلیمی نصاب کې د فرعونی تاریخ برخه چوه هغه یوازې 15 و و سو صفه پینزاویا سفیو و چې کله دا اداره جوړه شو او د د کوششونو په نتیجه کې په اسلامي مملکو کې او بیا په مصر کې نصاب جوړ شو نبي ور کې د فرعونۍ تاریخ برخه درې سو وله صفو ته پورته شو د پینزاویا سفونا د فرعونۍ تاریخ برخه درې سو پورته شو او په مقابل کې چې د اسلامي تاریخ صفهي چې په اصل کې 200 صفه وي په ټول نصاب کې 200 صفه هغه پنجا درس صفونه اسلامي تاريخ د 200 صفونه پنجا درس او فرعوني تاريخ د پنجا شو 200 څنګه دېږي دوم را زیات شو فرعونيات شو ام دغه افغانستان کتا سی وګوري مختر دې دیو چې د افغانستان تعلیم او تربیه وزارت د دی نسکول ښونه سنبال شي او دغه غړې دي شي او دغه په جواب او قواعد د دیو وچليږي د افغانستان تاریخ شته سمخینه وګوري نسبتا اسلام خبره دی جهاد خبره دی فتوحات خبره دی نو صحابه او د ژوند خبره تر شین پکې تر اغه ورسته چغوري نبی پکې بوتان بوتان او بامیان بامیان او د قصه پکې ډیره شوی نوروز دوه اریایت دوه قصه دوه پخواني آدیان دی د قصه د بوتان دي ايدي بوتان دي د باميانو بوتان دي د فلانی ز تاریخ داود دي اي خانم بوتان دي چې چرته د زموږ کلاند بوتان دي او چرته زړه د جاهلیت دینونه دي د به راپورته شو دوه چرته ځایونیو هم په نساب کې همه هم په فرحان کې ځایونیو هم په انسايكلوپيديا او و و و و و و ترطول مهمة او په دایرت المعارفونو کې ځایونه هم په مجلو اخبارونو او رادیوګانو او تلویزیونونو تحقیقات او موزیمونو په دغه د افغانان ترټول مهمه سرمایه چمدغه او ترټول مقدس دين دی دي دوی آریايت او یا بودايت وي دا د افغانانو د فرهنګ ورن جوړشي واقعي د دین ورن دي دي دي دي دي دي دی سوریانو د پاره زوړ آشوريته او فینېقیت د مصریانو د پاره زوړ فرعونیت په الجزایر کې د بربریانو د پاره پخوانۍ بربریاته او د اسلام نمک د دا زمانه او په هند کې د هند مسلمانانو د پاره پخوانۍ هندو تمدن دا ورته را جنده کړو د موهنجو دوړو تاریخ د ګندهارا تاریخ ټاټي کې بتاسي ډیر او په دې مجلو اخبارو، خبرو رادیو غانو تلویزیونو په دې ټول هغه د جاهلیت د زمانه تاریخ د اسلام نمک دا راغله د منکو نصابونو کې ځای ونیو ونی ون. نو په دې باره کې دوی نورم اسلامي مناهج یعنی صابونه د کړل دغه په ځای باندې داسې شېان پکې راوستل چې طالب د نظریه واخلی شي د کافر د مسلمان ترمنځ هیڅ فرق نشته د اسلام فرق فرق فرق فرق او د سیکولریزم فرق نشته د فسک او د پاک دامنیت ترمنځ فرق نشته د ایمان او د الهات ترمنځ هیڅ فرق نشته د کعبه او د سپينه مالې ترمنځ هیڅ فرق نشته او بل آخر یا بو جهال او دی ابو بکر ترمن زم صفق نشه دامن انسان دامن انسان دارت د انسانيت په نظر باندې بعد وو قتل شي استسلام او دی تسلیم ی دی او دی غلامی ترمنز جهاد بد شه او پسول کیو سیدل د خشاید راغلو دی ته شید تعلیم پنځګونی ارکان دی ک هر چا نو دا تعلیم دی هغه شو دا نسل دی هغه شو دا ولست دی هغه شو دا نظام دی هغه شو او که دا تعلیمي ارکان دا پنځګونی ارکان دا پردیش بلچا جوړ کړل ته دي ټول ملت ته ټول تاریخ ته ټول ځوانانو ته ټول ولست ته ټول اقتصاد ته ټول فرهنګ سره بلچا په قالب کې وېدلې بل څوک دی ډیزاین کوي بل څوک دی جوړوي بل څوک دی ااستخداموي بل څوک کوي تعلیم پنځه رکنونه لري څو لري پنځه ارکان لري اول رکن دی تعلیم دا معلم دويم ركن يد متعلم دريم ركن يد نصاب صلورم ركن متود يا ميتودولوجي شورتو طرق التدريس يا طريقه نقل معلومات او بنظم ركن تعليمي ما حول سو ركنو معلم معلم بتسوک وی سره خمسه روی د کوم صفات خوون بوی د کوم شخصي صفات خوون بوی د کوم علمي صفات خوون رواني مانوي صفات خوون بوی कामयाब معلم کوم ناکام معلم کوم د معلم معلم صلاحيتو ناکام معلم باید څړول سره یو د ټولنه څنګه او د او د خير او د خواته راهنمایي کی معلم باید ور و که دا معلم د تاوو او دوه نو دا ټوله نهین په سر رووا نه کړړی معلم بل چادر ته جوړه لکه دا نن بل چادر ته جوړ کړی ده نو بیا به د بوتال غونې ولاړی پوس بهته را شئ در شو به اړولی 15پته کاه به تر شوي د کلالله په ماه ب نه پږي د جنوکررسنا کې به یادی یادی وي د کل هوله په مانا ب نه هم د ب تمدن به د بل چا هموي ژبه به د بل چا وي اخلاق په د بل چا عملی کوي سفتونه به د بل چا کوي بدې به با په ملا پسې وایي په مهرا مزد پسې وي په جهات پسې به وای په پړی او په غه پسې به وایي اولی دامالې جوړی د ته بل چا. دیمرکو متعلم متعلم څوک ده د کوم صفاتو خاوند څنګ وروزه لشي د عمر په مختلفو مراحل کې د ځوان تقاضا دي عمر تقاضا وي دي د پوحو له کومه دي د رخپلولو له کومه دي د روزلو له دي د خورولو له کومه دي تعلیم څنګ وشي تربیه څنګ وشي دیمرکو ني متعلم, متعلم دي دي دا تا ته کې د د ملت مستقبل د تا متعلم بل چاته نه سوید د ملت در دخپل لغه کرده لگه مخینه دی امریکای وینه چطیر شده دی امریکا سرری لغه کرده په اسلامی لڑی که دی مکاتب و د پوهانتونونو شو په غربی نساب بند چلیگی دی دو دا منصوبین و دی امریکا سری لغه کرده د دی دوی لپر تسخیر کرده دی اسلامی لڑی در یم رو کنید نساب ده که پنصاب کې مفاهیم نصاب کې نظریات په نصاب کې معلومات په نساب کې عقاید دا د تاو تمدن په کې د تاو تاریخ په کې د تاو د تعلیم او تربیه حاصل ثباته د تا ده او کدا په کې د بل چا و روړی به د تاخوري خرچه به د تا په بنه کې فیس مته په باندې ورکې مکتب به تور ته جوړې بساسکل موټر برق ره دا به ته دتاب کې بچی به د تا ورزی دوس دی لکله شپړه سکله کاله به د تا به ل کوور هم م افدي کور کې به پهندونه ته چلی ژدن د طبغاننم تو شلی به وړی دقاني به ت کو مدي به ت کوې حاصل به را وړی ب ته به ورک غه به پدر شي اخل ه پهېتاب اخل ه په ډکششنری اخللی به پ قامو اخلي هغ په بندې کمپیووتر او ل تاپ اخلی هغه به پ لیا ک پیسې ورکې راکو ټل دا ټول شواخ کې چ شي بیا به بی د تاپ لا دي ک د انګیس نی انګریز بلاره ولی نصاب دي انګريز ویل دی نصاب دي انګريز خوارې دیتا پندونه په موسه کې دي انګريز د هدف ته پر کار کوي لکه د چا لګیا دي سره کار کوي او څلورم رکن طرق تدریس دي طریقات تدریس یو نه ډیره دي همغه تاسته ممتاز فن چندغه یو ډول طریقه شو استادم ناسته ناس. شا شاگر شاگر او شاگردم ناست نه پکې دی مناقشه طریقه شته چې د ډیسکشن یا مناقشه طریقه چې یو موضوع په شریک ډول باندې شاگرد او استاد خپل قديم او وحنیفه رحمت الله علیه طریقه شو هغه یو موضوع یاد کړي یا بخپل شاګردان ته چې په یو افتاکارو کوي دلایل په وګریه دی علما او خپل په وګریه احدیث په وګریه استعمال کیا د استنباط اصول اندلته کارویا او یو افته نو رسېد ځې سره شې دلته بیا هر چا بخپل موضوع یاد کړه بیا به د یاد کړه خپل د لایل ابل بیا د باندې رد وکاو یا به تایید بیا حتی چې په دې شاګردانو کې به دي زینو او قول دومره قوی شوی چې امام رحمت الله علیه ورته خپل راینه تیر شو بیا د ایتاره قوی ده والفطوه على قول صاحبين په کتابو کې دا دي بیا چې په دې مساله کې امام روجو کړه د خپل شاګرد قول د دې شي برکت و د مناقشه د طریقې یو طرفه ون و نه وا چې لاوی خنبراوني بل بغورته نه ول مونږ خو بس یو طرفه جاده ده وکاله په اخر کې هم کښاګرد ته کوم پرچا ولیکله چې دې ځوابونه راتو کو نور د ټول کال کې بس یو طرفه جاده ده ندي غاقل استعمالونه فکر نه توجه ځان تراړو نو د تدریس ډیره طریقې دي مونږ ترسه تباشیر نه استعمالو مونږ ترسه کمپیوټر نه استعمالو مونږ مارکر نه استعمالو مونږ سپینه تختنه نه استعمالو ز لقص د تاس په مخ کې ولاړم دا خبره ما په ناستیم کوله شو تاسره په بلختم نه کی بلخندل تر تهیکې یو بلخندل تر تهیکې خو محترم زم ترټولو تاسې ماته راکړې خو زه چې در تراغلېم دا یو نیم صد شو ولاړم په دوا په خودر ته ولاړم ځکه دا د تدریس یو طریقه ده چې رسول الله صلی الله کړی رسول الله خلکو ته پناسته نه ورخوده لې سیدي خره په شاورخوده لې چې دیوخ په شاورخوده لې سي پر افتات په غاړه به الناس ته په اوو کې آشولي شړپي په یو باغ کې ابو بکر صدیق رضي الله عنه هم او عمر رضي الله عنه د عثمان رضي الله عنه غله زر رسول کړی دی كل <سؤال> بي وندي بندناستا كل <سؤال> بلار بندرواندا كل <سؤال> يو شق زاسر بي الله يا غلام اني كلمات احفظ الله <سؤال> يحفظ تجده تجاهك مختلف حالاتك رسول الله الله دين خلقته ورخده يبقى حركات كي ورخده لي برفتار كي الله عليه وسلم زمانه وقت نوتاين دا څنګه نوچې د اتوبو جنته دولت د بوجو خلک دین د کوي بیا خپل کارونه کوي نه د دین ټول پر رفتار او پر حرکت کې په ولاړ پر رفتار په ناستي په ملاستي په جنگ په سولې دا د دي حرکت دین د په حرکت کې زده کوي مونږ یواز د ناستي شکل کمپیوټر نه استعمالو، تعلیمي وسایل نه استعمالو، تباشر نه استعمالو، مناقشه نه استعمالو، گرافیک کار په باندې نه کوو، مجموعی ډول باندې، د سوالونو او ځوابونو په طریقه دا نه کوو، امتحانونه متنوع نه دي، بس د کال په اخر کې یو ډول امتحان دي، د طالبانو د تنبيه او د متوجي کول د لپاره وقته وقته نه کوو، ولته څټ مخکې تاسو متوجي وکنه، یو کس باندې لګونه خوب برغه، را مچ راغم وروا چاورتا، سوال مې ورفرق، هغه سړی اوس خت نغد ناس دی، غمه اوس مونږ د ټکړه وښ ناس ده. لمانه د سوق ویدیش دلته کنه چې ویدیش مخانه راځي زه ویدې ما چرما نه ما شاګرد یز ماده د شریک رنه ویدې کیه ما نه چې زه خپل ویدې ما دا ودر ورته ولاړم په خاطر چې دوه ټولو غوړم دا چې زم کنه کې دې شاهد شاته چې ته څوک نه کوي ویدې شي نو د تعلیم طریقې اروپایانو نه وې نو زه خپل معلومات په لند خلکو ته ورسول ورته نه وې په لند خلکو ته ورسول موږ تاسو به یو کتاب خو نه شو اخستل په کال کې اوس شل زره کتاب زاد ته مفتر در کوم راو میموري کارت دراو چې شل زره کتاب درته به واچوم ما ټول د اسلامي علومو کتابونه مفتی ځان سره ويس چې هر وخت ګور دته نه وای چې ځان ندر کاروم مازی کمپیوټر د چالان کولو ته د تعلیم وسایل آسان کړو رادیو تلویزیون یکړه اخبار مختلف قسم وسایل نور جوړ کړل وس دا یو قلم دی تاسو به مخکی ونه دا یو قلم دي. دا تست قلمك هذا قلم دا كان دهن قلم دا هم دا موشر بدي بنجي اشاركهم نقشه هذا وقت شو بند بند خلاص شو صار وقت شو دا وسمه دي, دي اشاري وسيله بدي بنجي ما نقشه له معاني له دا بزيد تشازا تاسوان ترته واه مدا فلانای زره د فلانای زره د فلانای زره د فلانای زره زته نلري منهخه مپزاي لګي یو زيده تیار ده اما ته نه ښه ځورت را لا ورچو مرته هم دایو قلم کز م رنهم شته ده د هم د ما لاسه چراغ ده هم د ما لیزر ده هم د قلم ده هم د ما انتند د ټول مپ ده دا د خلکو یو چا جوړ د تعلیم وسيله اسانه کړې که ما دغه د تعلیم وسيله وس درته نه استعمالوله از نقشه ها نستماله و تاسته با مهوای وطنون رسماله چو فلانیزایی بی افلانه ده و فلانیزاییی بی افلانه ده افلانه بندنه تاسته ده نه با د ده خوست نقشه پا مخیر تزورنده ده تا اسبینا تخته په مخیر تاییخه ده په قلم په نقشه پا لیزر په تعلیمي وسایل باندې کتابونه مخکې تر راوړې درته دا ټول یانه دی تعلیمي وطريقه ده دا داس شي نه دی چې نوې یا بدعاتی شي یانه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوول ته وای چې د جنت لارې سیده شاو او شاوخات بیا خو خواته کې لارې دی او ګورې په دې کګول اور بنړل نشي دې سیده او سړې ولار دغه تاسو د ان تربلی او دې کګې لارې شدې دتهم شیطانان ولار دي او پر دې ډوډو کړي دي دا شي ان شو خو الله صلی الله علیه پرزما کباندی یو خط کش ک ساده خطه کش ک بیر دې ساده خط ډوړ خوته کاغه خطونه کش کړه ول دې په خاطر شه یو وسیله استعمال کید تعلیم دی ایزاح دی وځاحه دی یو استعمال استعمال کید تعلیم مسائل اروپيان نو ویکړه طریقه نو ویکړه نو جالبیت او جاذبیت په تعلیم کې ډیر پیدا کوو دوی ته خلک ډیر ورزې کم ته ډیر دوی ته خلک ډیر ورځي او د منږه نستته پ تهوا میږي طرریق پدر نه ته و میږي خو کمله نو کړ ژونده همړ او تاظام کړهګلاالله هم کهخواګام کړه تااسې باورو کي چې دمونږ په طرخه ک هم ته د هم معقولیت ده هم په حق ده خو منږه آسې ګردو غبار لاندې پرېخه ده وخت وخت هم چنډهلی نه د تازه کړ نه ده او پینځم هغه چا رکوک هغه تعلیمي ماحول تعلیمي ماحول په دې معنی باندې چې هغه کوم محيط کې چې طالب واسيږي دغه زنده یو تاثیر اخلي تاسو وګورئ کله چې تعلیمي محيط سموي صالحوي نو تاثیر په شاګردانو باندې سموي تاسو وګورئ پاکستان کې په اسلامي نړۍ چې ته چې د په هندوونه دی مكاتب دې په دې کې د تعلیم ټول وساله د ګمراهي هم ټول وساله کېښتا د سپورت په پار په میدان شته كنسته شته جمنازیم په کېښتا کنه شته 73 پکښته کڼسته ريستيج صحنه دیوړان د کولو دیپارټمن شته پونتونو کې سينماګان شته کڼسته ده شته د لامبوزاینه د پکښته کڼسته ده شته مساجد پکښته پونتونو کې زیني اسلامي مالک کښته د افغانستان د مملکت کې چې د کابل تر ټول لوی مرکزی پونتونو مسجد پکې نو خلکو نشته دا اوس د جهاد مجاهدینو د مرحله نه ورسته د پوځ زور جوړ شوی خپل د نظام په تشکیل کې نشته چې د نظام په با بودیج باندې الته مسجد جوړ شوی تاسو بلی دلی د قزاحت زاین په کې شته د پولیسو کې د بالغانو لپاره وانتونو نه کار چا د او داسه زاپه کې نشته تاسو ته د او داسه زاین دلی نه د او داسه زاپه کې نشته چې دل کې دلی و څوکي دلته وي خلک دلته او داسه کې چې کم تر کم او داسه باندې خودرست کېږي د نظافت او طهارت خو وي شي په باندې داپ کې د فحشاتو لپاره زاین نشته وسایل شته امدار قامت ماحول محيط په دی لباس هم داخل ده دا. لباس ک یو چوک اسلامی لباس اوواغوندي شاګ ته دغې تاثیر د دب شخصیت به راي د دغسې ځان مسلمان ګنی ځ اسلامی مکفتونو ته ملتزم ګي خپل ووجب تر سره کوې خو که د پتونلوو غربي لباس اوواغوسته شکل د ور بدل ته د ځان د عمله ټوله نفارت ګی تاسی وګ دا اول سن کتاب دا اوس سی جوړه د یالسن کتاب دی د پختتو دلومرې ټولګې کتاب په کې اول درس تاسو وګورئ اووله صفحه دریمه شماندی پکې روان دي دی قرآن یې درس روان دي دا وسنه نه صاحب یوهنجله خل لوکس په انګلیزي د ریشې کې راوسته لیدا ده اغوست دی سري لوسته ورور سره لاس پلاس روانه ده ورور یې پتلو نه اغوست دی پتنو د تاسو اول تک چې دمو دتاب چې ته په نوي نصاب کې ورخیږه دا تلقیني چې ته کتابته زي مدرسې ته ځنه لباس باید څنګه وي لباس باید دا غسی وي خخ کول انګلیری ورسته لید او غي سر لوتې برګ جامپر یاغسته پتلون یاغسته کېرمه چې په پخودی وروره هم جامپر یاغسته پتلون یاغسته سر لوت او مشومي بل لاس نیولای دا او کتابونه بک ځای په لاس کې جوړند او مکتب ته روان نو تلقین به داسې ور کوي ورته دا پڅش دا په ماحول کې په موहित کې په تعلیمي ماحول کې دا دي ټول شینو تاثیر د وربانې دا چې دا شی ګورینې وا چې په مکتب کې په کتاب کې خو دا شی دا ما اوس تکرار سرتنی ولا دا زوړ کمرچین کې مې سم اوسه غوسه ده اوس یو بلایو زولي زولي اړسيكي ګده چې زول دا شنه تعلیم او تربیه او نظام حکومت دار ته ما ری خو زمدا شه قوم نو ان ډول اختلاط یا کو ایجوکیشن یا مختلف تعلیم د نرو د خزو ترمنځ په پانتونو کې په ادارو کې په تعلیمی ماحول کې د نجونو د دي الکان یو ځای وسیدل دا ټول په تعلیمی ماحول کې حکومتونو له خلکو نه داخل شېو دا تاثیر لري که محيط اسلامي محيط شاګر ته دا تلقین وور ک چې ته مسلمانی په اسلامی ټوله کېسږ اسلامی ارتظمات لرري او که ډاکر شي مسلمان ډاکتر را ځي ککنجنینر شي مسلمان چې راځې که سارنال شي مسلمان سارن را ځي که قا شي که چوک شي خو کهغ ماهاولله او تربیه او محیته او لباس او اخلاق او انګیرې چې د لغځای اخیستې دا پرد وي د یقین دا نندې دا پردا خدمت کې وقعې کېږ سواده بل چا سره ول سره دی نه درېږي مخالفتې کوي په پلهې درېږي د امریکا او غرب تعلیمی یارغال په افغانستان بانې کم شکل لري د غ ااساردي څنه ت چې دي د مقابلی د پ پاارهمونږ کومه استراتژی لرو کممه باید جوړهکوڅ کول په کاردي جلې حدچې بایدڅشا وشي او او سنا ننساب شدهی جوړکي د د څ تاثیرات د پاوان ټول نه او په زاد دوسیموکې چې د مشاینو ترته سروت لاندي دي هلته د لیسوو سره و شي د ننساب سرهته و شي د معلم سرهته و شي د شاګت سرهته وشيدي مجموع 포مجموکه د تعلیم او تربیه په اړه څو ډول موخف اختیار شې په دې باره کې به ان شاء الله بل درس کې دا وخت وو اوس زمزبا نه بس کو چې به درس درنیږي نن یو ځې مغه تاریخ شاو د تعلیم او تربیه د اهمیت او د دې تاثیر د ټولو په جوړولو او پرانولو کې او په دې اړه باندې د غرب اغه نتائج تر لاسه کړی دي په اسلامي نړۍ کې په دې باره کې مختصره خبر هم دغ نو وشو نو خبر به ان شاء الله قبل درس کې وکړو چې سره پښتنه وي سوال وي لا يمكنك أن تكون مرحباً فقط يمكنك أن تكون مرحباً فقط يمكنك أن سبحانك الله و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفروك وأتوب إليك